Megjegyzések észrevételek első pont. Máté 1 Úrunkat valójában sosem hívták így. Sem a tanítványok, sem ő önmagát sosem nevezte így. A Jézus név egy latinosított, átkeresztelt változata a zsidó Jesua, Jehosua, Józsulé, névnek, amelyet, Jézust, az úr követői nyilván sosem használtak, hiszen ők héberek voltak, akik azó, nem a protohébert mert az korábbi, hébert és vagy az arámi nyelvet, dialektusokat beszélték leginkább, de semmiképpen sem a latint. A latinosított változatot azért tettem idézőjelbe, mert ugyancsak egy megtévesztő magyarázat a kereszténység részéről. Hiszen egy konkrét személyi konkrét nevét nem lehet átkölteni semmilyen más névre. Az odáig rendben van, hogy József a törököknél, Jussuf az olaszoknál pedig Giuseppi, de egy konkrét személy neve exakt, különösen akkor, ha egy ilyen jelentőségű meghatározott személyről van szó, mint az Úr. A görög szöveg egyébként Isza, Iszaként hozza az Úr nevét, amiként a muszlimok is teszik ezt a Korán alapján, amelyben ugyancsak Isza profétaként tűnik fel, Jézus, Krisztus. Konkrétan kizárható tétel például, hogy mondjuk Pálapostól valaha is leírta volna az Úr nevét a Páli levelekben ma olvasható Krisztus Jézus formában. Tehát nézetem szerint az Úr emberi neve exakt, semmiféle indokkal nem szentesíthető annak megváltoztatása. einstein sem nevezi senki A magyarnak, a töröknek és az olasznak is Einstein az Einstein. Albert Einstein minden nyelven Albert Einstein. Vajon akkor a Hanotri miért nem? A bibliai Jézus Héber neve Jasúah, Jesúah, Jehosúah, Hanotri. Jasúanak nevezték el a szülei, Isten, a Hanotri, Názáreti, megnevezést pedig Názáret városa után kapta, ugyanis ebben a városban nevelkedett fel. A Jasúah név jelentése Y-H-W-H, j h h megvált. Második pont. A Máté 6.13 és Lukács 11.4-ben olvasható szöveggel tartalmi szempontból nem értek egyet, hiszen mint azt például Jakab is nagyon egyértelműen kijelenti, Isten nem kísért meg senkit, ezt a kísértő, a vádló azaz sátán teszi az emberrel. Jakab 1.13 Senki, ha kísértetik, ne mondja, Isten kísért engem. Mert Istenig nem hat el a gonoszok kísértése. Ő maga pedig senkit sem kísért. Ez tehát az alaphelyzet, vagy tényállás. Isten éppen az, aki megment ezektől a kísértésektől. 2. Péter 2. 9 Károli. Meg tudja szabadítani az óra kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani. 1. Korintus 10. 13. Ruf. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Isten tehát a megszabadító. Ugyan hagyja sátánt munkálkodni, de szigorú kontroll alatt, ahogyan ezt jobb esetében is pontosan láthattuk. Azt pedig... Hogy sátán a kísértő számos helyen megerősítik az írások például Máté 4-1, Márk 1-13, Lukács 4-2, 4-13, 1 Korintusz 7-5, 1 Tesszalonika 3-5. Tehát a Máté 6.13 és Lukács 1.4 igerészek esetében magam részéről a ne enged hozzánk a kísértést, kísértőt fordítást tartom helyesnek és kívánatosnak, ahogy ön ezt az ége is megerősíti például a Lukács 22.40 és 46-ban, amikor ezt mondja. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. Uram, ne enged hozzánk a kísértőt, nem pedig ne vígy minket a kísértésbe. Erről lesz szó még Jakab levelénél a 44. Megjegyzésben. Harmadik pont. A Bibliában számos helyen, így például a Máté 10.38-ban olvasható kereszt szó, ahogyan azt megismerhetted különösen a Fétis című írásomból, egy és nyilvánvalóan utólagos keresztény manipuláció. Hamis tartalom. A görög szövegben számos esetben nem is szerepel ez a szó, például már 1546, apostolok cselekedetei 223, csupán a későbbi keresztény szövegmásolók és fordítók illesztették be azt a szövegbe. Ahol pedig szerepel magára a megfeszítő eszközre való utalás, ott sem keresztről, hanem vagy fáról vagy feszületről beszélnek. A görög írás Axiloni és a Stauros, Stavros szavakat használja ott, ahol a fordításokban ma a kereszt szó olvasható, amelyek közül az első konkrétan soha, így ma sem, míg a második még a keresztény apológia által is elismerten és bevallottan nem bírt eredetileg a kereszt jelentéssel. Ezt a tartalmat csak később rendelték hozzá az említett görög Stauros szóhoz, lásd ezt részletesen a Fétis című írás keresztről szóló fejezetében, innen egy rövid idézet.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 Máté 116. Ez szörnyen rossz fordítás. A Károli sem sokkal pontosabb itt, amikor azt mondja, hogy és boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Amit itt csiahoz azt úgy kellene értenünk, hogy boldog az, aki miattam, azaz én általam, az én ráhatásom által, törbe nem esik, vagyis megmenekül a törtől. Törbe csal egyenlő csapdába csal, tehát boldog az, aki miattam, általam, megmenekül a sátán csapdájából. Így már tiszta és világos, lenne, Isten beszéde. De vessünk csak egy pillantást ugyanitt a katolikus Szent István társulat verziójára. Boldog, aki nem botránkozik rajtam. No, most ebből értsd meg az eredeti mondanivalót. Nem mellékesen a görögben itt is a niszócska szerepel, amit itt is ugyancsak, mint mindig bambenként fordít a legtöbb átirat, pedig ez jelent valvel és által is. Itt a görögben tehát konkrétan egy olyan szöveg szerepel, amely a szószedet szerint én általam jelentéssel bír, ám valójában jó eséllyel mást jelent. A szószedet is elismeri, hogy az én szó nem az a görögben, mint amelyet az ége szövegében itt láthatunk. Ennek ellenére így fordítják. Ám az online fordító szerint a görög szövegben itt valójában szereplő szó azt jelenti, hogy mások. Ha pedig ez igaz, akkor a Máté 11.6 valójában úgy hangzik mai magyar nyelven, hogy és boldog az, aki mások miatt, által, csapdába nem esik. Bizony. És ez csak egy rövid mondat. Ezért is írtam kedves olvasóm, hogy sajnos igen nagy szükség lenne egy teljesen pontos és érthető, a mai nyelvjárás szerint megírt tiszta és közérthető új fordításra. Ám vigaszul hadd mondjam el és ez a zseniális az igében, hogy végső soron a kettő ugyanazt jelenti ma is. Hiszen ha az úr által megmenekülsz a csapdától, akkor nem fogsz mások által törbe esni sem. Ha az Isten veled van, megmenekülsz. Igaz, erre itt például a katolikus szitfordításából soha az életben nem fogsz rájönni. 5. A Máté 12-18 azért emeltem ki, mert ismét csak a keresztény hazugságok és az ige hamisítás eklatáns példáját adja. Ugye az egyik vessző a szent lélekkel való betöltekezés és az Isten lelke az emberben lakozik, itt éppen a hinduizmusból importált, keresztény hazugságok. Mint oly sokszor elmondtam, a görög szöveg az ekként fordított helyeken általában a niszócskával operál, amely elsődleges jelentése, mint az előző pontban is olvashattad ma valóban a de jelent valvel, között és általt is. Ezeken a helyeken tehát elvileg vitatható a görög szöveg alapján az én állításom. Ám itt, konkrétan ebben az ige nyoma sincs ennek a kis szónak. A görög szövegben itt annyi szerepel szó szerinti fordításban, hogy teszem majd az szelleme menjém rá ő. Csia tehát helyesen úgy is fordítja, hogy ráteszem szellememet. De vizsgáljuk csak meg a többi keresztény verziót ugyanitt. Érdekes módon a katolikusok itt viszonylag korrektebbek, mint a protestáns verziók és ez egyáltalán nem egyedi eset, bár a keresztény fordítások esetében úgy általában néhány esetet kivéve kizárólag arról beszélhetünk, hogy adott esetben éppen melyik a rosszabb vagy megtévesztőbb. Jelen esetben tehát Kádi György 1626-os vulgáta fordítása még majdnem tökéletesen fedi az igazságot amikor így ír. Az én lelkemet tészemre á. -e. Káldi csak a lélek tételt másította meg. Ugyanitt az ebből modernizált neovulgáta már ezt hozza. Ráadom a lelkemet. Ugyancsak katolikus Szent István társulat, Szit, szerint így helyes ez a szakasz. Kiárasztom rá lelkemet. A katolikus Simon Tamás László, STL, már így ír. Lelkemet adom neki. Érezzük a fokozatokat. Először csak a szellem szó tűnik el. Káldinál még tökéletesen helyes a áll fordítás. A neovulgát a ráadása után a szit már kiáraszt. Simon simán elsunnyogja a lényeget, amikor azt írja, hogy adom neki. Ez rendben van, de a lényeg az lenne, hogy mit és miként adom neki. Nevezetesen a szellemem és nem pedig a lelkem ugyebár. Hiszen itt egyértelműen bemutatja a görög szöveg, hogy ráteszi az Isten a szellemet az emberre, nem pedig belé. Beár az Isten szelleme lelke, nem pedig beléd költözik. És itt el is érkeztünk a protestáns verziókhoz, amelyek közül mondanom sem kell, az 1908-as Károli hazudik a legdurvábban itt is. Elsőként a Magyar Biblia Társulat új fordítása. Lelkemet adom neki. Kákő. Ezt hazudja a 2011-es Károli is. Lehet védeni ezt, ezeket a verziókat, hogy hát majd nem ugyanaz, meg így, meg úgy, de mondtam ezerszer, ez nem egy ételrecept. Ez az Isten beszéde, ahol minden betűnek szerepe van. Nagyon nem mindegy, hogy mit ír le egy-egy adott fordító. De következzen az említett 1908-as Károli. Lelkemet adom ő belé. Na most ezt a brutális hazugságot ismét csak nehéz minősíteni. Ugye erre már igen nehéz lenne ráfogni azt is, hogy csak nem annyira pontos, mint kellene. Itt ez már nem áll meg. Ez kérem konkrét igehamisítás fehéren-feketén. Egy szó nem igaz belőle. Így lesz a ráteszema. Szellememből lelkemet adom ő belé. Döntsd el magad, hogy igaz-e a keresztény manipulációval, hazugságokkal és igehamisítással kapcsolatos állításom. Undorító. Hatodik pont. Máté 12.32 és Lukács 12.10. Itt komoly értelmezésbeli problémát látok. Úgy vélem, mi több állítom, hogy itt ismét csak szándékos és rosszindulatú félrevezetésről van szó a ma általánosan használt fordításokban. Nézzük csak meg az alaphelyzetet. A féle fordításban ezt olvashatjuk, ha valaki az embernek fia ellen mond valamit, meg fogják neki bocsátani, de ha a Szent Szellem ellen szól, nem fogják megbocsátani sem ebben a korban, sem a következőben. Nos, amennyiben valaki tisztában van azzal, amivel én, jelesen, hogy az ember fia, az Úr, Krisztus maga a Teremtő Isten, illetve az ő emberi alakja, tehát egy és ugyanaz, én és az Atya egy vagyunk, akkor szükségszerűen fel kell ismernie ennek a fordításnak a fonágságát, illetve veszélyes hazugság tartalmát. Hiszen a Szent Szellem az ember fiának, Istennek a szelleme. Micsoda bűtség azt mondani tehát, hogy a szellem tulajdonosát, jelesül Istent magát, bátran szidhatja bárki büntetlenül, de a szellemét, lelkét, azt bizony nem. Ez egy konkrét hazugzagyvaság, ám aki keresztényi és szétbontja Istent három felé, ráadásul képtelen józan és értelmes gondolkodásra, az simán elhiszi ezt a gonosz butaságot. Csia Lajos úgy hozza a saját szövegét, hogy embernek fia, tehát mivel a fia szó itt nagybetűs, nem kétséges, hogy ez alatt az óra érti. Ugyanígy a Károli verzió és a King James, son of man, is. Ám a többiek, így a neovulgáta, a Szent István Társulat, a Magyar Biblia Társulat, és az összes újabb katolikus verzió már úgy hozza ezt a részt, hogy nagybetűvel és egybeírva emberfia, tehát kifejezetten Krisztusra utalnak. Szerintük tehát szíd csak nyugodtan az emberfiát, a megváltó Krisztust, azt meg fogják neked bocsátani, na de a Szent Szellemet azt ne, hogy szídni merészeld, mert azt nem. Micsoda veszélyes és hazug félrevezetés ez. A görög szövegben erről szó sincs. Ott az szerepel szó szerint fordítva, hogy fiú az emberé. A görög szövegben olvasható ember szót az online fordító egyébként kizárólag férfiként képes értelmezni. Ez szerint tehát a helyes tartalom a férfi fia lenne. De nézzük csak meg, mit hoz itt a görög íráshoz kapcsolódó szövegmagyarázat. Idézem első. Fiaf Második. Mindkét nemű személyek valakihez, illetve valamilyen csoportba tartozását jelöli. Például Isten fiai gyermekei. A Lukács 36 ban egyértelmű, hogy hölgyekről is szó van, akik férjehez mennek, vagy nem. Mivel például a halálfia kifejezés a magyarban is ismert, a szó szedetben a fia i fordítást használjuk. Nos egy szó mint száz, itt is egy egyértelmű és rendkívül veszélyes hazugsággal állunk szemben, amikor a mai magyar fordítások azt állítják, hogy az ember fiát, nagybetűvel ember fiát büntetlenül szidhatja bárki. A helyes tartalom itt az lenne, hogy az emberek fiait, leányait szidhatod, az megbocsáttatik, de az Istent nem erészeld a szádra venni, mert az nem lesz megbocsátva. Nagyon méltó, hogy ezt a helyes tartalmat Kádi György Zsuit a pap 1626-ban megcelekedett vulgát magyarításában még világosan értette, hiszen ott így írt, és valaki az fia ellé szól meg boháttatik néki, aki pedig a Szent Lélek ellen szól, meg nem boháttatik néki, sem a világon, sem a jövendőn. Ő tehát itt még az igazságot hozza, ami a katolikus verziókra ugyancsak ritkán jellemző egyébként. Elképzelhetőnek tartom, hogy Káldinak itt e ponton elkerülte figyelmét a dolog, így megfeledkezett a hamisítás szükségességéről, amely egyébként mindennapi kenyere az ő anyaszenteházának. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a Lukács 12.10 esetében már ő is kisbetű ember nagybetű fia alakot használ, amelyet az ő fordítását modernizáló neovulgáta már egybeírt nagybetűs ember fiaként hoz itt is igazodva a katolikus szemlélethez. Ismétlem. Nagyon éles különbséget kell tenni a között, hogy valaki egy ember fiát, csupa kisbetűvel, vagy az ember fiát, a csupa nagybetűs ember fiát merészeli a szájára venni. Érezzük, hogy előbbi sem helyes, ám utóbbi nyilvánvalóan istenkáromlás. Ha a Biblia valóban az Isten beszéde, nem állhat benne az a tartalom, hogy az ember fiát, a megváltó Krisztust büntetlenül, bocsánatosan, szidhatja bárki is. Ha valaki gondolkodik és nem csak vakon elfogadja azt, amit olvas, akkor ez hamar nyilvánvalóvá lesz számára. Aki az urat szégyelli, azt az úr is szégyelni fogja, aki az urat megtagadja, azt az úr is meg fogja tagadni, aki pedig az ember fiát szídja, azt az ember fia is szídni fogja. Ennyit tehát ezekről. Hetedik Pont A MT1618 18 szakasz egy kiemelten fontos igerész. Azért annyira fontos, mert a római katolikus anyaszentegyház erre az egyébként durván meghamisított és még durvábban félremagyarázott ige szakaszra alapozza leginkább a léptyogosultságát, illetve a legitim voltát. Ettől kezdve pedig nem. túlzottan gyanakó beállítottsága ahhoz egy tájékozott embernek, hogy az említett égerészt kétkedéssel fogadja. Én magam ennek okán már több ízben is megvizsgáltam ezt a szakaszt, de be kellett látnom, hogy a ma olvasható görög verzióban első ránézésre gyakorlatilag valóban ez áll. Ettől függetlenül nálam nem áll meg ez a rész, hiszen amellett, hogy egyáltalán nem logikus, az úr egy emberre alapítaná a szellemi egyházát. Mint mondtam ez a katolikus imposztorok kedvenc igéje. is. Hiszen az ő pápájuk az, aki állítólag Krisztus földi helytartója és magának Szent Péternek a trónján üldögél. Nos, ezzel kapcsolatban nemrégiben került a egy meglátás, amely nézetem szerint igencsak érdemes a megfontolásra. Most arra kérlek kedves olvasóm, annak ellenére hogy számomra ez a tökéletes igazság, a következőket egyelőre csupán teoretikus módon vedd szemügyre, majd magad alakítsd ki az ezzel kapcsolatos végső állásfoglalásodat. Tehát a Biblia ma olvasható verziója szerint általában így alakul ez a szakasz itt a Károli szerint. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokolkapu is sem vesznek rajta diadalmat. Ettől az 1626-ban kiadott katolikus Kádi féle vulgáta átirat és az ennél kevéssel idősebb Károli tér el annyiban, hogy az egyház szó helyett egyházathoz, ami nyilvánvaló hamisítás és ugyancsak az ége megtoldása, hiszen a görög szövegben itt az eklészia, gyülekezet szó szerepel. De nem ez a lényeg. A lényegi rész azzal kezdődik, hogy már maga a fordításban megismerhető tartalom semmél egyszerű. Figyel csak! De én is mondom neked, hogy te Péter vagy. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy de én is mondom neked, kedves olvasóm, hogy te kedves olvasóm vagy. De én is mondom neked, Jóska, hogy te Jóska vagy. Mennyire életszerű szöveg ez az úrtól. Isten, Krisztus így beszélt volna. Hiszen állítólag ezt mondta Péternek. Nézzük csak meg ezt alaposabban. Fontos tény, hogy a görög szövegben a Péter és a kősziklának fordított szó nem azonos. Pétrosz és Pétra, Petra, a két eltérő szó a szövegben. Most idéznék egy cikket a wikiből, amely mélyen elgondolkodtató és ha igaz, márpedig szerintem az, akkor nagyon pontosan rávilágít az igazságra, éme. Eredetileg Simonnak Héberül Simeon, jelentése figyelés, hallgatás, figyelem nevezték. Jézus adta neki a Péter nevet, amely a görög Petrosz vagyis kőszikla szóból erd. A Petróz jelentése azonos az arámi kefaséval, ami valójában ingatag követ jelent. A gyakran a római pápaság hatalmi eredetének védelmében idézett Máté Evangéliuma 1618 16-18-ban szójátékban szerepel a Petraszó is. Tehát én meg azt mondom neked, te Petróz, kefas, azaz, ingatag kő vagy. Én a Petran, Héber megfelelője, az azaz mozdíthatatlan kőszírt, aki a Deuteronomium, azaz Mózes 5. könyve 32.4. szerint Jahve, vagyis az örökkévaló Isten. Kőszírt kőszikla értelemben a zsoltárok is Jahvehre vonatkoztatják ezt a kifejezést, sohasem emberre. Tehát erre a kősziklára, aki az Úr maga fogom felépíteni egyházamat. Pál apostol műveiben gyakran nevezi Pétert kéfásnak is, mivel ez az ingatag szikla arámi változata kúréfá. Nos eddig az idézet. Az arámi megfelelésre nincs konkrét bizonyítékom, nem áll rendelkezésemre hiteles szótára vonatkozásban, ám ami tényszerűen kijelenthető ezzel kapcsolatban, hogy a kőszikla megnevezés valóban az úr egyik rendszeresen előforduló bibliai megnevezése így erősen kétséges meglátásom szerint, hogy bárki embert ezzel a névvel illetne a Megváltó Krisztus, aki maga az egyetlen teremtő Isten. Kiemelten kétséges pedig ez az állítás Péter vonatkozásában, aki bár hű és imádattal telt volt az Úr irányában, ez kétség nélkül való tény, mégis meglehetősen ingatag jellem volt időnként, így valóban jóval inkább illet rá a kéfás ingatag kő elnevezés, mint sem a kőszikla. Gondolj csak arra, amikor fogatkozása ellenére háromszor tagadta meg átkozódva az urat például Máté 26 75 azután arra, amikor vitatkozott a mennyei kijelentéssel a postolok cselekedetei 11-8, vagy arra, amikor pállal összeveszett a zsidó képmutatása miatt Gölatö 2-11-14. További rendkívül érdekes bizonyíték jelen állítás igaza tekintetében egy zsidó írás, amelyről az anti című munkában beszéltem március. Hozzá kell tennem, hogy sajnos nem elég pontosan, bár ami az ott tárgya a téma lényegét illeti, pontatlanságomnak ebben a vonatkozásban nincs, nem volt valódi jelentősége. Ám az igazság igazság, nem engedi meg a legkisebb pontatlanságot sem ezért, mivel forrásom most arra kiigazított-e vonatkozásban is, itt korrigálom az ott elkövetett hibámat. Tehát az említett írásban részben idéztem egy Krisztust gyalázó talmudista zsidó koholmányt, amelyben azonban tartalmi szempontból igen érdekes igazságok is felbukkannak. Erre mondtam azt, hogy a figyelmes és türelmes ember a szemédombon is lelhet kincset. Ilyen kincsek például az Úr egyes csodatételeinek, mint például a vízen úszó malomkő vagy az elrepülő agyaggalambok egyértelműen hiteles, hiszen az ellentábor által is elismert és rögzített leírásai, amelyeket a mai nyugati keresztény kánomból nem ismerhetünk meg, vagy a Nazarénus megnevezés ismételt kijelentése Krisztus korabeli követőinek vonatkozásában a hazugó vagy őskeresztény megnevezés helyett. Ez az írás tehát az úgynevezett Toledot Jesú című rabbinikus talmudista zsidóocsmányság volt, amelyben további érdekességként felbukkan egy apostol neve is. Ez konkrétan egy című önkefa nevű ember, akit a zsidók a nevezett írásukban egyfajta beépített ügynökként állítanak be, akinek feladata az lett volna állításig szerint, hogy beépülve a nazarénusok antiókiai közösségébe, bomlást támaszson a szerintük romlott vagyis a messiást elfogadó, őt szerető és követő zsidók valamint a törvény mellett maradók között. A forrás, ahonnan a szöveget idéztem Pál tartotta a önkefának, én pedig elfogadtam ezt. Nem gondolkodtam el a dolgon, reálisnak látszott, mivel ez zsidó ügynök vonatkozásában a szöveg a nagy tudású jelzőt használta, amely pedig egyértelműen Pálra illet leginkább az apostolok közül. Ráadásul Pál, eredetileg tarzusi szol eleinte ugyancsak buzgó, Krisztust gyűlölő és a Nazarénusok üldözésében élennyáró farizeus zsidó volt, tehát az állítás, illetve feltételezés elsőre teljesen logikusnak tűnt. Ám ma már tudom, hogy Szimé önkefa nem Pál, hanem Péter apostol volt. Péter, akinek a neve Simon és Kéfás. Simon Kéfás azaz Szimé önkefa. Szól sincs tehát arról, amit a keresztények, különösen a katolikusok állítanak, hogy az Úr Pétert valaha is kősziklának nevezte volna. Szól sincs arról, hogy az Úr bármit is egy ingatag kőre alapozott volna. Én tehát e tények ismeretében jóval inkább tudnék elfogadni egy olyan tartalmú szöveget, amelyben az Úr valóban kősziklára, azaz Isteni önmagára építi a nem mellékesen szellemi gyülekezetét, ahogyan ez valójában történt, és nem pedig az ingatag Péterre a földi testi, fizikai házát. És talán még érdekesebb a dolog úgy, ha még csak nem is vitatkozunk a görög szöveggel, hanem összefüggésében értelmezzük azt, ahogyan könyvünkben olvashattad és ahogyan eredetileg is leírásra került. Máté 16, 17-18 neovulgáta szerint. Jézus azt felelte neki, boldog vagy, Simon, Jónás fia. Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én atyám, aki a mennyekben van. Én pedig mondom neked, te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni házamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Itt a lényeg kiemelten. Olvasd össze ezt a tartalmat és megkapod, mit mondott lényegét tekintve az Úr. Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én atyám, aki a mennyekben van. Én mondom neked kéfás. Én ezen a kősziklán fogom felépíteni gyülekezetem. Ez a teljes igazság nézetem szerint. Az Úr először tehát az egyetlen Istenről beszél, aki tő atyaként definiál, majd elmondja Péternek, kéfás ingatak könek, hogy akiről beszélt, az atyáról, azaz az Istenre és ezen és nem pedig erre és rád, Péter, vagy rajtad, arra építi fel majd a gyülekezetét. Nyolcadik pont. Már kettő hét. E szakaszt azért emeltem ki, mert amellett, hogy valódi tartalmát tekintve rendkívüli fontossággal bír, egy igen érdekes esetre is rávilágít. Először is ez az ige szakasz nagyon pontosan bemutatja, hogy az egyes fordítók ugyanazt a görög szöveget olvasva mennyire más és más következtetésre jutnak csupán a hitbéli, felekezeti hovatartozásuk okán. Ez esetben figyelmen kívül hagynám a szándékos manipulációra való törekvést, amely itt például a King James és a katolikus Simon Tamás László féle verzió esetében érhető leginkább tetten, hiszen ezek egy huszáros vágással egyszerűen kihagyták ennek az ige szakasznak a lényegét, ám azt tegyük hozzá, nyilván nem véletlenül. De nézzük ezt a lényeget. Ugye itt csia a következőt hozza. Ki engedheti el a védkeket az egyetlen istenen kívül? Nézetem szerint is ez a helyes verzió, ám a többiek itt egyöntetűen az egyedetlen helyett az egyedül szót érezték helyesnek. A katolikusok a szószedetben a vonatkozó görög szóra ezt hozzák, egy és zárójelben mögé teszik, hogy edül. Tehát eredendően szerintük is az egy lenne e szó helyes értelmezése, de itt, ahogyan a zárójelben megjegyzik, álláspontjuk szerint végül mégis az egyedül fordítás lesz az igazi. És Csiján kívül az összes fordítás, amely éppen nem hagyta ki a kérdéses szót, ami pedig a görög írás szerves része így tartja ezt a szakaszt helyesnek. Miért? Mert az egy-egyetlen Isten és az egyedül az Isten nagyon nem ugyanaz. Hiszen az egyedül az Isten megengedi a hamis szent háromságot, míg az egy Isten ismét csak felhívja a figyelmet erre az anomáliára. Nagyon érdekes itt még a Víde Sándor által közölt fordítás. Ez ugyancsak egyként értelmezi a fenti görög szót, ám mégis sikeresen hozzáhajlítja a maga, egyébként a többséghez igazodó nézetéhez amikor a következőképpen. Fogalmaz. Kibocsáthatja meg a bűnt, ha csak nem egy, az Isten. Ügyes. Na ezt nevezem, hogy is mondta a könyvünk bevezetőjében a katolikus pap. Egyéni megoldásnak. Ez igen. Mennyire más tartalom csupán csak egy aprócska kis szó cserével, nem igaz? Nézd csak! Ha csak nem az egy Isten. És védő szerint. Ha csak nem egy, az Isten. Nos, erről beszéltem már számtalan esetben, amikor azt állítottam, hogy eredendően egyetlen betű sem véletlenül van úgy és ott az írásokban, ahol és ahogyan. Ezért mondta Isten, hogy senki nem merészeljen babráni az írásokkal aki jót akar, persze ez egy pillanatig sem tartotta vissza azokat, akik jobbára szándékkal és nagyon céltudatosan mégis ezt tették az elmúlt két évezred során. Most pedig következzen az a felismerés, amely miatt azt írtam, hogy jelen ége szakasz rendkívüli fontossággal bír, amely a legfontosabb ezen ége kapcsán, és amely pedig fertőzöttsége ellenére mindegyik fordításból felismerhető annak a és hall. Mit látunk tehát itt? A zsidók káromlással vádolják az urat azt mondván, hogy ki bocsáthat meg bűnöket az egy istenen kívül. Ők tehát pontosan tisztában vannak azzal, hogy ezt kizárólag az egy-egyetlen Isten egyedül teheti meg. Az Úr, Krisztus pedig mit tesz? Megbocsátja a bűnt. Mi következik ebből? Az, hogy a megváltó Krisztus maga jelenti ki magát Istennek. Ha pedig az Isten valóban egy, akkor Krisztuson kívül nincs másik Isten. Nincs atya Isten, nincs szentélekisten, hanem kizárólag egy Isten van, akinek az emberi alakja, földi avatarja, megjelenése a testéleti ige, a megváltó Krisztus. Lásd Antitrinity című írásomban részletesen. 9. pont. A Márk 15.46 egy ismét csak egy igazi, klasszikus példája az ige hamisításnak. Bár a harmadik pontban már szóltam erről, itt mégis muszáj megállnom ismét csak egy megjegyzés erejéig, hiszen a görög írásnak ezen részében konkrétan nyoma sincs még utalásnak sem a kereszt vagy ahogyan itt éppen Csia hamisított, a kereszt szónak. Azt kell mondjam, hogy ez Csia esetében is menthetetlen. Egy értelmű és tudatos, nyilván szándékos hamisítás. Hiszen ha nincs ott egy szó abban a tartalomban, amelyet amelyből fordítok, akkor ennek az eredeti tartalomnak a kiegészítésem mindegy, hogy milyen okból szimpla át vagy felülírás. Erre nem lehet azt mondani, hogy félreértés. Hiszen ami nincs ott, azt nem lehet félreérteni. Ha szépen akarok fogalmazni, akkor ez költészet, de nem akarok szépen fogalmazni ezért kimondom, hogy itt a keresztény Csia Lajos is hazudott. Ismét csak rendkívül érdekes tény, hogy a katolikus neovulgáta, a Magyar bibliatársulat új fordítása, mi több még a súlyosan rokkant és a keresztezésben egyébként is élennyáró 1908-as Károli sem tart itt a hazugokkal. A 2011-es revideált Károli már annál inkább. Nézzük csak a régebbi Károlit, hogyan fogalmaz. Ő pedig gyolcsot vásárolván, és levévén őt, begöngyöli a gyolcsba, és elhelyezi egy sírboltba, amely kősziklából kivágva. És követ a sírbolt szájára. Szó nincs itt tehát semmiféle keresztről vagy keresztfáról az eredeti szövegben. Hiszen mint mondtam ez Isten beszéde, és nem egy keresztény eposz, amelyel saját egyháza mocskos kis hazugságait igazolhatja egy-egy keresztény fordító. Tizedik pont. A Lukács 539 esetében is elég szerencsétlenül sikerült a csiaféle fordítás. Itt az úr ugye ezt megelőzően két példát hoz az ó és az új szövetség kapcsán. Régi köpenyre nem teszünk új foltot, régi tömlőbe nem töltünk új bort mert nem lesz jó, nem fog működni a dolog. Dobjuk el a régit és vegyük az újat. Térjetek hát új felismerésre. Ám a Csia féle verzióban az 539 esetében érezheti úgy az olvasó, hogy az egyfajta cáfolata a megelőző igéknek, hiszen Csia itt úgy fogalmaz, hogy ám senki sem akar újat, ha óltölihatik, mert azt mondja, jó ízű azó. Nézetem szerint itt például sokkal jobb a következő Simon Tamás László féle fordítás. Aki jó bort ívott, nem akar újat, mert ezt mondja, jobb az óbor. Tehát itt arról van szó, hogy aki az óhoz szokott, ahhoz ragaszkodik, nem kívánja az újat, nem pedig arról, hogy nem is kellene, hiszen nagyon is kellene, hogy az újat kívánja az ó helyett. 11. Pont. A Biblia különféle változataiban előforduló koporsózásról, azaz a koporsó szó általában hamis használatáról részletesen olvashatsz a Fétis című írás 226. oldalától kezdődően.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 A zsidóknál és az ő örökségüket átvevők kazár leszármazottak esetében is máig élő szokás, hogy nagyon gyorsan temetnek. Tehát annak dacára, hogy a görögben valóban a koporsó szó szerepel a szakaszban, egészen hihetetlen módon valamilyen újabb rejtélyokán éppen a katolikus neovulgáta nem tart itt a többiekkel. Nála, ahogyan nálam is ez a rész így szerepel. Majd ódönönt, és megérintette a hordágyat. Erre azok, akik vitték, megálltak. Ezt mondta, ifjú. Mondom neked, kej Ennyi tehát az idézet a fétisből. Amennyiben érdekel a téma, ismételten ajánlom szíves figyelmet be a fent megjelölt helyen, luciferzum.hu fétis, elérhető, ezzel kapcsolatos, igen részletes információkat. 12. Pont. A Lukács 14.26-ban olvasható igevers ebben és az általában, így például a károlyban is olvasható formájában teljes katasztrófa. Szó nincs arról, hogy az úr ezt akarta volna mondani. A görög szövegben a missze szó szerepel ott, ahol a legtöbb fordítás ideértve csijájét is a gyűlölet magyarítást tartja helyesnek. Az online fordító erre a szóra a rendben van meghatározást adja. A gyűlölet szó görögül valahogy így hangzik. Miss. Latin betűkkel leírva fonetikusan tehát a két eltérő alak misei és misó. Utóbbi lenne a gyűlölet a görög szövegben pedig itt nem ez áll. Bár nem tudok görögül, valójában nincs is szükség itt nyelvészkedésre, hiszen a jó zané és az úrvalós ismerete jóval többet segít az égetartalmának pontos megértésében. Ahogyan e a értelmezése során hozzásegítette Simon Tamás Lászlót is, aki az Úr mondani valóját itt pontosan és hűen adja vissza ekképpen. Ha valaki hozzám jön, de nálam fontosabbnak tartja apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit vagy a saját életét, nem lehet a tanítványom. Óriási a különbség. Szó nincs tehát arról, hogy hogy bárkit is gyűlölni kellene ahhoz, hogy az urat követeszük, arról azonban annál inkább, hogy mindenkinél és mindennél jobban kell őt szeretnünk és ragaszkodnunk hozzá. Ezt megerősítendő, számos helyen, így például ugyanebben a könyvben, Lukács 18-20, és olvashatjuk, hogy maga az úr mondja mi szerint hogy gyűlölni, de tisztelni és szeretni kell apádat és anyádat. Ezen felül pedig csak mellékesen jegyzem meg, hogy a következő, a 27. versben szereplő kereszt szónak itt sincs nyoma a görögben, hiszen e versben a görög szöveg a tavróni szót hozza, amelynek kizárólag helyes fordítása a feszület. Erről is részletesen olvashatsz a Fétis című munkakeresztről szóló fejezetében. 13. pont. A Lukács 16.3-tól 7-ig részekben leírt tartalom kapcsán tisztáni és egyértelműen kijelenthető, hogy Isten szemében az ilyen elftelen, opportunista életszemlélet elfogadhatatlan. A 16.8 és 9 versekben leírt tartalom ezért meglehetősen zavaró ebben a formában, hiszen Isten nyilvánvalóan nem buzdít senkit ilyesféle magatartásra, amint ezt a következő versekben egyértelművé is teszi. 14. Pont a Lukács 19-12-től 26. versekben leírt példázat kapcsán érdemesnek tartom megjegyezni a következőket. Ez a példázat megfelel a Máté 2514 től 29-ig tartó igerészben leírt talentumos példázatnak. E példázat elsőre sokak számára érthetetlen és furcsa, mert ameddig meg nem értjük a pontos szellemi mondani valóját addig valóban igazságtalannak hat. Hiszen miért kerül kárhozatra és büntetésre az a szolga, aki csak megőrizte a reábízott pénzt, talentumot, minát, gírát. És mi az, hogy mindenkinek, akinek van még adni fognak úgy, hogy feleslege lesz, akinek pedig nincs vagy kevés van, még azt is elveszik tőle? Hát hol itt az igazság? Ugye? Nos, e példázat valódi mondani valója arról szól, hogy az Isten akinek ad, annak azért ad, hogy haszonra fordítsa az adományt. Hogy az Istent szolgálja a kapott adományjal, talentummal tehetséggel. Aki a kapott talentumot elássa, azaz megtartja magának, az visszaélt az ajándékkal, miután nem forgatta meg azért, hogy az Istennek hasznot szerezzen. Ennyi a szellemi mondani való. Ebben a felfogásban már könnyen megérthető, hogy miért bűnös az, aki nem forgatta meg a szellemi vagyont, amelyet az Úr reábízott, miért veszik el tőle még azt a keveset is, és aki pedig hűen megforgatta ezt a vagyont, az miért kap ezután még többet. Amiért ezt nem a Máté evangéliumában leírt példázatnál emeltem ki, az a csia által használt bankasztal kifejezés, amely bevallom engem igen meglepett, amikor először találkoztam vele. Ugye a magyar fordítások szinte egyöntetűen a pénzváltók asztalára kifejezést használják annak ellenére, hogy a görög szószedet elsődleges értelmezésként a szimpla asztal szót hozza a görög írásban itt szereplő trápezanszóra zárójelben megjegyezve, hogy ez itt, pénzváltó, asztal. A bankasztalfordítás tehát meglepett és bevallom nem is nagyon szimpatikus. Ismerve a mai kor bankjait, ezért vizsgáltam meg a kifejezés igazolhatóságát. Azt találtam, hogy a KEV érthető módon, hiszen angol nyelvű verzió itt ugyancsak kifejezetten a bankszót használja. Megnéztem hát az online fordító definícióját is a fenti görög szóra. Legnagyobb meglepetésemre azt találtam, hogy szerinte is a banka helyes értelmezése e szónak. Igazság szerint abban a formában, ahogy a görögben olvasható e szó elsőként a táblázat értelmezést kaptam, de a görög kis M betűt elvéve a szóból, ahogyan a szedet is megjelöli a szót trépeza, már kizárólag a bank definíciót kaptam. További érdekessége a görög nyelvnek, hogy amennyiben elveszünk ismét két betűt a szóból úgy a csapda jelentést kapjuk. Tráp, tráp, pe Egyenlő csapda. Bank egyenlő csapda. Mai szemmel nézve ez igen érdekes. Lényeg az, hogy itt bizony Csia nem rugaszkodott el a valóságtól amikor a bankasztal kifejezéssel élt annak ellenére, hogy az eredeti görög írás lejegyzésének idejében ez a fogalom még nyilvánvalóan ismeretlen volt. 15. pont. A Lukács 22.35-től 38. versekben leírt tartalom kapcsán azt kell mondjam, hogy éppen a Csia féle verzió a legrosszabb. A fordító itt jól láthatóan egyszerűen nem értette meg a szöveg valódi mondani valóját, szellemi tartalmát. A leírt jelenetben az Úr, Krisztus arra szólítja fel a tanítványokat, hogy adják el mindenüket, hiszen mint a 22.35-ben is írja, amikor egy szál bottal küldte el őket munkálkodni, akkor sem volt hiányuk semmiben, tehát a jövőben sem lesz, és vegyenek kardot. Ám a kardit nem a valós fizikai fegyvert jelenti, hanem a szellemi kardot, az ő igéjét, amint azt több helyen is világossá teszi a Szentírás. A jelenések 16 konkrétan bemutatja ezt, de erre utal többek között a Máté 10.34 és például az Efézus 6.17 is. Mi több, az Úr kifejezetten figyelmeztet például Máté 26.52, jelenések 13.10, hogy nem a fizikai fegyver a megoldás. A helyes fordítás tehát valahogyan így fest Lukás 22 38 ruf, erre így szóltak, Uram, éme, van itt két kard. Ő pedig azt felelte, elég. A legtöbb verzió viszonylag jól hozza ezt, bár sokuknál hiányzik a felkiáltójel, ami pedig nagyon fontos itt. Hiszen a jelenet maga arról szól, hogy a tanítványok ismét csak nem értik, illetve Csijához hasonlóan tökéletesen félreértik az urat, amikor azt mondja, hogy vegyetek kardot. Mondják is neki, hogy van itt kettő, mire Krisztus értetlenségük miatt indulatosan rájuk förmed, hogy elég. Azaz, elég ebből. Elég az értetlenségetekből és nem pedig a kettő darab fémkard az ami elég. Az értetlenség propóján jegyzem meg, hogy bár a szellemi vakság általános keresztény probléma, lásd például a bevezetőnkben említett főiskolai rektorasszony esetét, mégis egészen elképesztő újra és újra szembesülnie jelenséggel, különösen ilyen szinten, egy olyan ember vonatkozásában, mint Csia Lajos. Ennyit a fizikai és szellemi értelem közötti különbség jelen kapcsolódó bemutatásáról. 16. Pont a János egy tíz szakaszt azért emeltem ki, mert sajnos azt kell mondjam, ismét csak Csia Lajos fordította ezt a részt leginkább rosszul. Csia fordításán úgy általában tisztán látható és érezhető törekvés, hogy a lehető legpontosabban adja vissza az eredeti szöveget. Ám amennyiben a fordító tudata a a keresztény hazugságoktól, úgy ez a feladat gyakorlatilag lehetetlenné válik. Ebbe a csapdába esett konkrétan ennek az igerésznek a fordításakor koris csia lajos. De nézzük sorjában. Ugye a kiemelt tartalom eredendően arról beszél, hogy Krisztus az úr által jött létre a világ. Tehát ő az egyetlen teremtő Isten. A görög szövegben itt a diszó szerepel, amely kizárólagos jelentése által. A szótár egy görög szó egy bővített alakjára meg a további jelentéseket is, úgy mint ért miatt, át, keresztül, által. Ám a görög szövegben itt nem a bővített alak szerepel. Ezt a legtöbb fordító tudomásul is vette, és helyesen fogalmaztak a magyar átiratokban. Döntő többségük úgy fogalmaz ugyanitt, hogy általa lett a világ vagy a világ általa lett. Nos, a szavak sorrendje itt nem annyira fontos, jóval inkább az általa szó használata, amely itt csiának mégsem tűnt helyesnek. Miért? Azért, mert a keresztények fejében él az a hazug elképzelés, hogy az úr csupán valamiféle eszköze volt az atyának a világ megteremtésében. Itt is a közben szerepét osztják rá. Bizony. Csia is ennek a hazugságnak esett áldozatul, amikor így fogalmaz, a világ rajta keresztül támadt. Pontosan látható, hogy inkább tudatosan eltért az eredeti tartalomtól, amely egyébként nyilvánvalóan számára is világos volt azért, hogy az általa helyesnek vélt tartalmat jobban kidomborítsa. Hiba volt. Hiszen bár ez utóbbi, az ő verziója is igaz, mégis, egyfajta alárendelt szerepet is itt az Úrnak, lévén az, hogy valakin keresztül támad valami nem jelenti azt feltétlenül, hogy kizárólag általa. E példán keresztül jól megérthetjük, hogy mekkora károkat okoz a keresztény agymosás az egyes igét értelmezni próbálók. Fejében még akkor is, ha a szándékuk egyébként helyesnek mondható. 17. pont. János 1.14. Teljes katasztrófa. Gyakorlatilag folytathatnám az előző pontban tárgyalt gondolatmenetet. A fordító fejében az van volt, hogy van az Isten meg van a fiú Isten. Ennek okán az eredetileg pontos görög tartalmat hozzáfésülte, hamisította, torzította a saját hibás hamis és torz keresztény nézetéhez amikor azt mondta, hogy az egyszülött az Atya mellől érkezett. Ebből az olvasó mit fog érteni? Azt, hogy az egyik isten mellől érkezett egy másik isten. A nagy isten mellől a kisisten. Katasztrófa. Ez van a keresztények fejében és akkor a Szent Lélekistenről még nem is beszéltünk. Mert az a harmadik istenük. Nos, a görög szöveg állítólag itt ezt hozza, mint egy szülött az atyától. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy az egy szülött szó használatával is van baj bőven, hiszen a szülött szó használata ismét csak egy keresztény métei, erről alább a 39. pontban többet is olvashatsz. Itt -e kapcsán csak annyit mondanék, hogy az itt egyöntetűen egyszülöttként fordított és értelmezett görög monogenócs szó az online fordító szerint kizárólag egy té jelent, amely sokkal közelebb áll a valósághoz, hiszen az egyneműség végső soron azonosságot jelent, amely pedig a tökéletes igazság esetünkben. Az úr tehát soha nem született senkitől és senki által, viszont Krisztus tökéletesen egynemű, magyarul azonos az atyával. Visszatérve tehát a szöveghez, a görög szövegben szó nincs itt semmiféle egyszülötről, hanem egy neműségről beszél az írás. 18. Pont. János 4.24. Ezt a részt azért emeltem ki, mert hihetetlenül fontos. És Csiánál tökéletesen pontos is. Ezért mondom hogy minden hibájával együtt messze a csiaféle fordítás a legjobb, illetve legkevésbé rossz az elérhető új szövetségi fordítások közül. Csia tehát így fogalmazott itt, szellem az Isten, és az imádóknak szellemben és igazságban kell őt imádniuk. De miért oly különlegesen fontos igerésze itt és az ezt megelőző János 423 23 maga a megváltó Krisztus, az Úr mondja el kétszer egymás után, hogy miként kell Istent, azaz Őt imádnunk. Tehát szellemben és igazságban. Nem pedig templomban, imaházban, gyűliben, bármiféle földi egyház, szekta égisze alatt, különféle emberi hagyományokat, rituálékat, papok és hamis pásztorok hazugságait követve es a többi. Csak és kizárólag szellemben és igazságban. Ezért mondtam, hogy semmiféle keresztény ünnep nem igazolható az úrbeszéde alapján az egy úrvacsora kivételével, de az is gyökeresen másképpen, tehát szellemi módon, nem pedig úgy, ahogyan az a mai keresztény gyakorlat. Ezt részletesen kifejtettem az Antitriniti című munka vonatkozó fejezetében. Visszatérve tehát még néhány mondat erejéig a János 4.24-hez, a régebbi Károli verzió ezt hozza itt, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. A szükség szóval egyedül a Károli toldotta meg itt az igét, a többiek beérték például ilyes forma szöveggel. Szent István társulat, az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Nos, itt markánsan előkerül a szellemlélek, pneumapsziké fordítási probléma esete. Úgy általánosan elmondható, hogy a szellem szót a keresztény fordítások, különösen a károli féle kínosan kerülik. Pedig a görög szöveg nagyon határozott különbséget tesz közöttük azzal, hogy külön szavakat használ ezekre. Mit tettek a keresztény fordítók? A görög szót, amely a szótár szerint jelent fuvallat, lehelet, szellemi és lélek szavakat, ők konzekvensen kizárólag lélekként fordítják, mint mondtam, annak dacára, hogy a lélek szóra más szót használ, sziké, a görög írás, ahol kifejezetten ezt a tartalmat kívánja megjeleníteni, lásd például Lukács 12.23 vagy a apostolok cselekedetei 2.41. És ha már szóba került a Lukács 12.23, ahol az Úr egyértelműen és világosan, ahogy Csia és itt a Szent István társulat is megértette, a lélekről beszél, a többi verzió itt jellemzően életnek fordítja a psziché Erről a témáról bővebben olvashat alább a 49. pontban. Elsőre tehát lehetséges, hogy az egyes ige olvasók számára nem tűnik a csia és például az egyéb keresztény verziók közötti különbség olyan óriásinak, de hidd el, az. Hiszen ha lélekben imádom Istent és igazságban, az egyáltalán nem feltétlenül zárja ki ennek az istentiszteletnek egy például földi egyházon keresztül való gyakorlását. Ám ha kizárólag szellemben és igazságban kell imádnom az Istent, az már megvétózza a földi szervezetek, gyakorlatok hitelességét és léttyogosultságát, hiszen a szellem minden, csak nem a földi világhoz köthető valami, ahogyan valójában a lélek sem, és, mint mondtam, a pneumati szellemben görög szó itt nyomatékosító erővel bír a helyes szövegértelmezés tekintetében. 19. pont. A János 5.18-i esetében ismét csak egy rendkívül fontos tartalomra szeretném. Felhívni a figyelmed. Ezt Budai Gergely és Csia Lajos kivételével mindenki stabilan meghamisította. Miről van itt szó? Ismét egy keresztény hazugság, egy a mai napig tartott, ám javarészt még inkább eltorzított, szükségtelen kiábrázolórítus gyakorlatának cáfolatáról. Ez pedig a szombattartás gyakorlata. Ebből az Ószövetség idején, a törvénykorszak égisze alatt valóban hiteles rítusból sumákolták át a katolikusok a vasárnaptartás, szándésontag, napimádat, Istentől tökéletesen idegen pogány rítusát. Ezt több protestáns keresztény szekta felismerte, ezért ők megmaradtak a szombattartás gyakorlata mellett, de ők sem ismerték fel azt a csapdát, hogy ezzel az Ószövetségi zsidó hagyományt követik. Azok gyakorlatát és hagyományát, akik megtagadták és megfeszítették a messiást, Krisztust. Ezek a protestáns felekezetek a törvény alá helyezik ezzel magukat a máig szombattartó műzsidókkal egyetemben. Mint az előző pontban is olvashattad, az Úr maga jelentette ki, hogy semmiféle kiábrázoló gyakorlatra, így a szombat megtartására sincs szükség az Isten és az ember új, szellemi, szövetségének idején. Nincs földi emberi papság, nincs templom, hiszen abból is csupán egy volt rövid ideig hiteles az Isten szemében, mégpedig az, amelyet a rómaiak végül Krisztus után 70-ben A zsidóknak azóta sincs temploma, és a földön egyetlen olyan templom sem áll a mai napig, amely Isten szemében hiteles lenne. A hívő ember szíve az igazi templom és egyetlen hiteles pásztor van, az Úr, a megváltó Krisztus maga. Visszatérve tehát a János 5.18 igéhez, itt Budai és Csia helyesen azt hozza, hogy nem csak véget vetett a szombat megszentelésének. Csia szerint ezért azonban a zsidók még inkább azon voltak, hogy megöljék, mert azon kívül, hogy a szombatot eltörölte, az Isten is saját atyának mondotta és azzal velem magát egyenlővé tette. Idézetek vége. Ez kérem a tömény igazság. Az Úr! Krisztus a szombatot eltörölte, magát pedig az Atyával egyenlővé tette, mert hogy az? Egy az Isten, egy az Atya és a Fiú, ez pedig az Úr, Krisztus maga. Nézzük, hogy mit masszatoltak itt a keresztények! János 5.18 a katolikus verziók szerint. Mivel nem csak megszegte a szombatot. Pont, pont, pont. És a protestáns verziók. Mert nem csak megtörte a szombatot, mivel nem csak a szombatot rontotta meg. Ismét csak a szó használat. Megszegte, megtörte, megrontotta. Nem. Ahogyan Csia is írta, eltörölte, budai szerint pedig véget vetett annak. Mekkora különbség ez. Ég és föld, menj és pokol. A görög szövegben az állít, hogy old, fölold, megold, széthull. Erre a katolikusok odabigyeztik magyarázólag, hogy azaz megszegte. Nem. Ezek hazudnak. Nem megszegte, egyszer-kétszer, néhányszor, hanem egyszer és mindenkorra föloldotta, széthullajtotta. Vagyis eltörölte, ahogy ezt Csia és Budai is pontosan megértette. Az új szövetség hatája alatt... Krisztus áldozata óta tehát mind a vasárnap, mind a szombat megtartása, ünneplése, ellenségeskedés az Istennel. Bizony. 20. Pont. A János 10.34-ben olvasható tartalom nem az emberekre vonatkozik. Az emberek sok hazug tanítással ellentétben nem istenek. Ahogyan más sem, hiszen egy az Isten. A Szeptuaginta az Zsoltárok 81.1-ben, nem tévedés, ezt hozza. Ászáfnak Zsoltára, Isten megállt az Istenek gyülekezetének közepén megítélni az Isteneket. Tehát ez a jelenet nem az emberek között történik, így Isten nem az emberekhez szól, hanem egykor mennyei lényekhez. A zsidók írása ezt jól bemutatja amikor ezt mondja, Zsoltárok itt 82-6 és 7 mit. Én azt mondtam, Istenek vagytok, a legfelsőnek fiai minnyájatok. Ámd, mint emberek haltok meg es, mint a nagyok egyike estek el. Tehát akikhez szólt Isten el jelenetben, ekkor még nem halandók, és különösen nem emberek voltak. Az ítélet az, hogy ámd, mint halandó, emberek haltok meg. Természetesen Isten is csak egy van, ám itt a bukott angyali lényeket Isten fiait nevezte Isteneknek az írás. 21. pont. A János 14 ben kiemelt igerész sajnos nálam ismét csak nem megy át a szellemi szűrőn. Az a helyzet, hogy nem logikus ez a kis tagmondat, amely valóban szerepel a görög írásban igaz, némileg vitatható tartalommal, hiszen a nagyobbakatnak fordított mizoná görög szó jelenti azt is, hogy jobban, inkább, mi több az online fordító szerint fontosabb de legyen bármi is a valós tartalom, ez a kijelentés számomra úgy egészében elfogadhatatlan. Az konkrétan, hogy bárki embernek fia leánya nagyobbat tegyene világon mint amit, amelyeket az úr tett. Bár e kijelentést a megváltó Krisztus szájába adja a görög írás is, én ezt nem vagyok hajlandó elfogadni sajnos. Ha kicsit belegondolsz, valószínűleg te is megérted miért. Hiszen az írás ebben a formában az Úr, Krisztus azaz Isten fölé helyezi az embert, amely tökéletes nonszensz. Hiszen ha egy ember nagyobbra képes, mint az Isten, akkor tán nagyobb is nála nem igaz. Mire is emlékeztet ez? Ki jelentett ki ilyet? Segítek, és zajás! tizennégy tizenkettő Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnalfia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondád szívedben? Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülő székemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze éjszakon. Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Micsoda érdekes véletlen is ez a kis összecsengés a számozott írásban. Észrevetted. A János 1412 12 ben írt hazugságra az észsaiás 14-12-től kapjuk meg az összefüggő választ. Meg kell érteni és tudomásul kell venni, az úrhoz nem lehet senki hasonló sem, tanítson bármit is a kereszténység. Igen tudom, a Máté 548 szerint legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezt mondta az Úr, ám az én szerény véleményem szerint erre csak törekedni lehet és kell is. Egy dolog a törekvés és egy másik az eredmény. Talán két kezemen meg tudnám számolni azon embereket, akik a Biblia elmondása alapján tökéletesek voltak az elmúlt hat ezer év során. Úgy vélem, ennél azért többen üdvözülnek. 22. pont. Az előző megjegyzés folytatásaként jegyezném meg, hogy az itt kiemelt tartalom a János 14.28. szigerészből magának Krisztusnak a szájából hangzik el és számos félreértelmezéstől eltérően nem azt jelenti ki, hogy az Atya Isten nagyobb a fiú Istennél, nem azt, hogy az Atya és a fiú két különböző valaki, hanem azt, hogy az Isten nagyobb, mint az ember. Tehát kapcsolódóan az előző pontban megfogalmazottakhoz, az ember nem lehet különb, így nem tehet nagyobbat, mint az Isten. Úgy Krisztus az itt elmondottakat, mint ember mondja a mennyben lakó Istenről, aki pedig ő maga Isteni mi voltában. János 1615. Mindaz, ami -e atyámnak van, az enyém, mindaz, ami az Istennek van, az enyém, mert én vagyok az Isten, mondja az úr. Ez tehát a helyes szemlélet és értelmezés, Lásd Anti Trinity. 23. pont. Az apostolok cselekedetei 11-26 egy rendkívül fontos ige szakasz. Jó magam meglehetősen sokat tanulmányoztam, foglalkoztam vele. Kiemelt jelentősége abban áll, hogy az egész Bibliában, illetve az új szövetségi írásban itt fordul elő elsőként a kereszténységnek, mint hit, vallási közösségnek a bibliai megnevezése, megemlítése. Persze mondanom sem kell, hamisan. Előző írásaimban rendszeresen foglalkoztam ezzel a témával, például a Fétis című munkám kereszténységgel foglalkozó fejezetében igen részletesen megismerhető minden ide vonatkozó fontos információ. Itt most csak a kifejezetten az abcsel 11-26-ra vonatkozó tényeket vázolom néhány mondatban. Tehát az, hogy ez az ige a ebben a formában bizonyosan nincs rendben, hamar világossá vált számomra. Tudtam, hogy a Krisztus korában, majd az első és második században élt Krisztus követők nem nevezték magukat kereszténynek, hiszen maga a fogalom is a jóval később élt nagy Konstantin császártól. K. Flavius Völirius Orilius Constantinus időszámításunk szerint 272-337 keresztlátomása származik valójában, így a Bibliában ma olvasható szöveg nyilvánvalóan nem lehet helyes. Először tehát arra gyanakodtam, hogy a nevezett szövegrész, az utolsó mondat vagy tagmondat, az egyes verziók ebben is különböznek egymástól, és egy utólagos bővítmény, betoldás, amelyekre több konkrét példát is hoztam már előző írásaimban. Végül, mivel megkaptam az úrtól az igazságot, elfogadtam e szövegrész hitelességét, ám egy igen jelentős módosítással. E módosítás pedig a dolog veleje. Az igazság tehát az, hogy a korai Krisztust követő egyház nem keresztény, hanem Nazarénus, Nazaréta volt. Az apostolok és Krisztus követői nem ős keresztények, hanem Nazarénusok voltak, amely tényt egyébként még maga a nyugati keresztény kánon is megerősít több ízben például apostolok cselekedetei 24 a zsidó írások pedig nem különben, amelyek ugyancsak Nazarénusok szektájaként nyilatkozik a megváltó Krisztus urunk korabeli követőiről. Magában a görög szövegben itt is a Krisztusiként szó szerepel, amely jelentése ma is tiszta és világos. A keresztény keresztjén jelentést csak később rendelték ehhez a szóhoz, összemosva a görög Krisztos Krisztus és a latin kristián keresztény szavakat. Tehát a ma megismerhető fordítások alapjául szolgáló görög szó eredetileg egyáltalán nem bírt a keresztény jelentéssel. Megjegyzem, valójában ma sem. Hiszen ha egy egyezményes hazugságot sokan, igen sokan elfogadnak, az attól még mindig csupán egy szimpla hazugság marad. Lásd, kereszténység! Fel nem foghatom, hogy egy tiszta elmélyű ember számára miként fogadható el az Úr, Krisztus vonatkozásában egy kereszt szimbólum. Hiszen Krisztus soha, semmilyen módon még csak a leghaloványabb utalást sem tett semmiféle szimbólum, Különösen nem a kereszt tiszteletére, sőt a Biblia kifejezetten tiltja és ellenzi bármiféle szimbólum, bálvány, tiszteletét, használatát, ehhez képest pedig ma milliók. Milliárdok hajbókolnak a kereszt bálvány előtt, vetik mutogatják, tetováltatják magukra, hordják a nyakukban, akasztják a szobájuk falára, megáll az És. Tényleg döbbenetes mire képes az agymosás. Az APCEL 11.26 általam kifogásolt szakasza tehát a görög szöveg szerint is így fest helyesen, a tanítványokat először Antiókiában nevezték Krisztusiaknak. Hiszen addig nazarénusok voltak. Ezt mondja tehát itt a hiteles szöveg. 24. pont. Az apostolok cselekedetei 26.28. szakaszban leírt tartalom esetében azonos a helyzet az APCEL 11.26-ban megismert esettel. Itt is a Krisztusivá szó szerepel a görög szövegben. Agrippa király tehát azt mondja itt Pálnak, helyesen, hogy kevés hián meggyőzöl engem is, hogy Krisztusivá legyek, nem pedig keresztényné, amint azt a ma olvasható, keresztény fordítók által közreadott verziók hozzák. Nem győzöm hangsúlyozni, a kettő nagyon nem azonos. 25. Pont. Itt nem a szöveg hitelességével vagy pontosságával kapcsolatban szólnék, hanem Saul Pál személyével és írásaival kapcsolatban. Hiszen nagyon fontos, hogy az ő sorait olvasó ember valós képet kapjon-e tárgyban ahhoz, hogy világosan lássa a szándékot, amely Pál által megnyilvánult. Pál igen nagy mértékben járult hozzá ahhoz a bibliai tartalomhoz, amely ma a keresztényi és Krisztus követő gondolkodók számára megadják az alapvetést. Az ő műveltsége, ismeretei és tapasztalatai olyan páratlan egységet alkottak, amely képessé tette párt szellemi kincs létrehozására, amely ma is elérhető szinte bárki, de mindenképpen emberek milliárdjai számára. Ám ennek okán az ellenség is kiemelt figyelmet szentelte munkásságnak mindenkinél jobban ismerve a munkásság gyümölcsének őt fenyegető veszélyeit. Megmérgezte tehát a gyümölcsöt. Ezzel nem azt állítom, hogy a páli levelekkel komoly problémák lennének, azonban azt mindenképpen mondom, hogy szükséges a megfelelő szűrők használata ezek olvasásakor is. A mai kereszténység számos hazug tévtanítása ezeken a leveleken, például a rómaiakhoz írt levélen alapszik. Így például Luther egyik legdurvább hazugsága is, konkrétan az egyedüli hit által való üdvösségtenő. Hiszen ahogyan a Luther által oly megvetett Jakab apostol is írja, miféle hit az, amelyhez nem társul cselekedet. A cselekedet nélküli hit halott. Lásd Jakab 2.26. Miként ugyanis a test szellem nélkül halott, ugyanúgy a hit is halott tettek nélkül. a mezekről számos írásomban, de itt is szólok röviden a témában, hiszen nagyon fontos a tisztánlátás ennek kapcsán is. Minden értelmes ember számára nyilvánvaló kell, hogy legyen, mi szerint mindenki, akiben az igazság munkál, cselekszi is azt. Ahogyan maga az Úr, megváltó Krisztuszánk, az apostolok, az ószövetségi proféták és egyáltalán, minden igaz ember is tette, teszi egész élete során. A valódi hit nem tűri a restséget, a hazugságot, de segíteni akar és munkálkodni a jóban mindenáron. Nincs olyan hogy van hitem, de nincs tettem, cselekedetem. Olyan sincs, hogy helyes a hitem, de a tetteim nem azt mutatják, amit hirdetek. Jakab 2.18 De így szól valaki, neked hájd van, nekem pedig tetteim vannak. Mutasd elő a hitedet a tettek nélkül. Én majd előmutatom a hitemet a tetteimből. A sátán itt mindig óhatatlanul elárulja magát. Nézd csak meg, Mit hirdet valaki és mit cselekszik? Nézd meg miről beszélnek a politikusok. És nézd meg, hogy mi a valós helyzet. Milyen például ma a magyar egészségügy? Az oktatás. A nyugdíjasok helyzete, a szociális háló. Milyen jelszavak vannak, milyen politikai törekvések? Ezek lennének igazak. Dehogy. Ne érts félre. A többi még rosszabb. Olyan politikus még nem született, aki az igazságot szolgálta volna, vagy ha mégis, hát hamar kiiktatták őt. Vagy nézd csak meg például a nagy keresztény egyházak működését, felépítését, azt, hogy mit hirdetnek, miként viszonyulnak az államhoz, a politikai hatalomhoz. Pénzt kapnak attól és cserébe kiszolgálják azt. Pénz és hatalom. Erről szól minden ezekben, miközben Istenről beszélnek hazug és álszent módon. Ne higgy nekik! Ahol a pénz és a hierarc rendszer bármilyen módon megjelenik, ott az Isten bizonyosan nincs jelen. Ott egy egészen másfajta erő munkálkodik ma meglehetősen sikeresen e világban. De vissza Pálhoz. Tehát Pál írásai ma is rendkívül fontosak, de nem szabad gondolkodás nélkül vakon elfogadni minden sorukat. Igenis elemző módon és mindent alaposan megfontolva kell forgatnunk ezeket is. Mint mindent, amellyel szembesülünk-e világban. A sátán egyik leghatékonyabb fegyvere az agymosás és az embereknek a gondolkodásról való leszoktatása. Mindent készen, jól megrágva, megmagyarázva, használati útmutatóval kapunk. Nekünk már semmit sem kell kitalálni, megoldani, megfejteni. Nem kell a kreativitás, a probléma megoldó készség, és különösen nem kell az egyéniség, az önállóság. Sátán ezeket nem szereti. Állj csak be a sorba a többi birka közé a tömegbe. És béges te is boldogan, engedelmesen. Megkapod a magad fizikai és szellemi drogját, amit csak kívánsz, csak ne gondolkodj. Ez a hatalom célja. Pál leveleit tehát ugyancsak muszáj olvasnunk, hiszen meg annyi igazság és oly fontos tartalom van ezekben, hogy az Istent valóban követni vágyók számára ezek nélkülözhetetlen szellemi alaptáplálékként hatnak. De merjük kimondani, ha nem stimmel valami és tanulmányozzuk ezeket a tételeket. Isten mindenképpen a segítségünkre lesz ilyenkor is, mint mindig, ha és amennyiben őt keressük. A páli levelek tehát ma olvasható formájukban számos ellentmondást hordoznak, ezekkel kapcsolatban legyünk bátrak és kritikusak. Nem kétséges, hogy a ma elérhető szövegek manipuláltak. Ez vitán felül áll, hiszen még a magyar változatok között is olyan markáns eltérések vannak, amelyek időnként szó szerint köszönő viszonyban sincsenek egymással. Márpedig állítólag minden változat a Szent Biblia. Ez is, az is. Nem gondolnám, hogy minden verzió a tiszta igazságot hozza, esetenként inkább azt mondanám, hogy egyik sem. Bizony. Tehát vannak egyfelől a későbbi manipulációk miatt eltorzult tartalmak, de kétségtelenül elmondható, hogy időnként például maga Pál is önmagának ellentmondóan nyilatkozott vagy bizonyosan tévedett egyes meglátásait illetően. Csak néhány konkrét példa ezekre. Ami az önellentmondást illeti vizsgáljuk meg elsőként az efészus 3-8 verset, amely így kezdődik. Nékem, az összes szentek közül a legkisebbnek adták azt a kegyelmet. Majd nézzük az 1 Korintusz 15-9 verset, ahol ezt írja például Károli szerint, mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek egyházát. Zárójelben jegyzem meg, hogy 2011-es Károli itt már legalább nem Anya Szent Egyházról, hanem Isten Egyházáról beszél. Most nézzük meg, mit mond Pál az ugyancsak a korintusiakhoz írt második levelében kétszer is. 2 korintus 11-5 Károli. Mert én azt gondolom, hogy semmiben sem vagyok alább való a a apostoloknál. Majd 2 korintus 12-11 ugyan mert nektek kellett volna engem ajánlanotok. Mert semmiben sem vagyok alábvaló a főfő -fő apostoloknál, noha semmi vagyok. Nos, ha ez nem önellentmondás, akkor semmi sem az. Most nézzük a tévedéseket. Pál meg volt arról győződve például, hogy az úr napja még az ő életében, a közeli jövőben mindenképpen be fog következni, lásd Filippi 1. 6, 1. 10, 1 tesz szalonika 17. Arról is meg volt győződve, hogy a fizikai, testi, zsidók végül mind megmennekülnek lásd a Római Levél 11. részét, alább a 27. pontban bővebben is, pedig erről szó sincs, mint a máig tartó helyzet is jól mutatja. Sokan úgy tartják, hogy a Biblia ma is teljes mértékben korrekt és tisztán azt tartalmazza, amit Isten az olvasóknak szánt és függetlenül attól, hogy emberek által kaptuk, Tökéletesen és teljes mértékben Isten által ihletett írás, így minden részletét tekintve a tiszta igazság. Nos, ami ezt illeti, az Isten által való ihletettség valóban kétségtelen. Ám a torzulásmentességgel már nem értek egyet. Bizonyíthatóan maguk az apostolok is tévedtek számos meglátásuk tekintetében. Ehhez még csak hamisítás sem kellett. Említettük erre a páli tévedéseket, de általánosan elmondható, hogy még az apostolok is úgy hitték Idestova két évezreddel ezelőtt, hogy a világ és az emberi történelem végnapjai télik, és hogy az úr második eljövetele a küszöbön áll. Lásd például 1 János 2.18. Vagy nézzük például Jánosnak azt a kijelentését ugyancsak az egyjános János 3.6, 3.8 és 9 ége szakaszoknál, hogy aki Istent ismeri, az képtelen védkezni. Ehhez képest maga Pál írja a római levélben, hogy szándéka és akarata ellenére időnként maga is védkezik, mert nem bír ellenállni a halálos testének, ahogy a nő fogalmazlás Róma 7.14-től 25-ig. Pálról pedig azt állítani, hogy nem ismerte az Istent, szerintem nem túl szerencsés meglátás. Tehát minden szentségük és ihletettségük ellenére maguk az apostolok sem voltak tévedhetetlenek. Mi több, időnként ők maguk is összekülönböztek, közöttük is voltak nézeteltérések, lásd, például apostolok cselekedetei 15.39, gülöt 211 től 14-ig. Nincs és nem is volt soha tévedhetetlen ember. Egyedül Isten, az élő Krisztus volt, van és lesz az, aki tévedhetetlen. Ezért az övé az ítélet. Ezzel a témával nagyon részletesen foglalkoztam a Szent Tehén című írásomban, szeretettel ajánlom a figyelmedbe. Tanulmányozzuk tehát a lehető legtöbbet az egyes fellelhető verziókat, gondolkodjunk és kérjük az Úr útmutatását a tisztánlátáshoz. Ne fogadjunk el azonnal automatikusan egy-egy magyarázatot, hanem analitikus módon vessük össze ezeket egymással, majd fontoljuk meg a tapasztalatainkat. Ne feledjük, az élet nem a betűkben, hanem a szellemben van. 26. Pont. Róma 9.5 A megváltó Krisztus, az Úr, az egyetlen örökkévaló Isten. Ő a testé tége. Az egy Isten. Krisztus volt az atya emberi alakja, és nincs más Isten ő rajta kívül. Szeretnék itt még egy igét bemutatni ennek bizonyítása okán, egy olyat, amelyről eddig nem beszéltem. Ezékiel próféta könyvében olvashatjuk a következő írást. Ezékiel 3411 károli, majd a katolikus eszsuita kádi 1626-os vulgata átirat. Mert így szól az úristen, Ímőjé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Káldi, mert ezeket mondja az úristen. Ímőjé, én magam felkeresem az én juhaimat, és meglátogatom őket. Tehát a Róma 95-ben maga Szaulpál jelenti ki azt az Úrról, Krisztusról, hogy mindenek felett való Isten. A mindennek felett való Isten pedig az egyetlen örökké való teremtő Isten az, akit a keresztények ma atyaként képzelnek el. Lásd ezt bővebben az Antitriniti című munkámban. 27. Pont. A római levél ezen része újfent egy igen súlyos vitának ad alapot ma is. Pál itt azt mondja, hogy, véleménye szerint, a zsidók csak addig lesznek kemény szívűek, megkövesedettek, amíg a pogányok meg nem térnek teljes számban, azaz mindenki, aki közülük kiválasztott. Pál azt remélte mivel teljes szívéből szerette népét, hogy a pogányok megtérése után Isten ismét az eredetileg választott nép felé fordul majd, és visszatéríti őket a helyes gondolkodásra, mint előzőleg már annyiszor tette ezt. Azt gondolta Lásd Róma 11 Isten azért keményítette meg a zsidókat, hogy mivel azok-e megkeményedés miatt elutasították őt, így a pogányok felé is fordulhasson. Lásd ismét a gazdag ember vendégsége példázatát Lukács 14-16-24-ig. Ám nézetem szerint Pál itt konkrétan tévedett, hiszen Isten a megváltó Krisztus megfeszítése után végleg elfordult a zsidó néptől, és mint nemzetet teljes pusztulásra ítélte azt Lázs Lukács 14 ben itt Károli szerint. Mert mondom nektek, hogy senki azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Az új szövetség tehát már nem népekről, hanem az egyes emberekről, mindenkiről személy szerint szól. Ami az egész Izrael, Lásd Róma 11.26 megmenekülését illeti, az természetesen nem a földi, hanem a szellemi Izraelre igaz. Szellemi izraeliták, szellemi zsidók, azok, akik Krisztust szeretik és követik. 28. pont. A Róma 14.21 ezen kiemelt szakasza ismét csak egy igen szemléletes példát nyújt az ége természeti és szellemi értelmezése között nyílt szakadék sokak számára áthidalhatatlan mélységeire. Bemutatja működését annak a torz keresztény szemléletnek, az ége meg nem értéséből fakadó számos téves elképzelésnek, amely okán ma oly sok ember követ az igétől teljesen idegen magatartást. Ugye itt Pál azt mondja Csia szerint, hogy szép dolog nem enni húst, nem inni bort. A többi fordítás is hasonlóképpen hozza a e szakaszt az egy Simon Tamás László féle verzió kivételével, aki megpróbálta ezt a részt a néha szó becsempészésével finomítani. Szerinte ez szakasz így helyes, jó tehát néha nem enni húst, nem inni bort. Mondanom sem kell, a görög szövegben nyoma sincs a néha szónak, az egyértelműen fogalmaz. Ám Simonit nyilván érezte, hogy ezzel a fajta értelmezéssel valami nagyon nincs rendjén, ezért hát igyekezett valamilyen módon kiigazítani a szöveget. Ám nem kiigazítani, hanem helyesen értelmezni, megérteni kellett volna azt. Ez azonban úgy tűnik itt egyetlen fordítónak sem sikerült. Miért állítom ezt? Mert ha a klasszikus keresztény értelmezése e soroknak, tehát nem jó húst és bort fogyasztani, akkor bizony maga az úr, a megváltó Krisztus sem volt tökéletes hiszen ő konkrétan fogyasztotta mindkettőt, gondolj csak például az úgy nevezett utolsó vacsorára. Ott ő maga nyilatkozott arról, hogy mennyire vágyott elfogyasztani a pászkabárányt a tanítványokkal, és hogy többet nem iszik a szőlőlevéből vagyis a borból, tehát addig nyilván lukás 22, 15, 18. Ezen felül említhetném azt a jelenetet is, amikor Péternek megjelenik egymás után három alkalommal is a mennyei látomás, ahol az úr arra figyelmezteti, hogy vége a kóser korszaknak. Öljed és egyél! Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak. Lásd apostolok cselekedetei 11.7.9. Ám ha ez így van, akkor az említett Róma 14.21-ben miről beszél Pál? Természetesen szellemi értelemben kellene értelmeznünk ezen igét is és nem természeti értelemben, ahogyan azt a vak keresztények teszik. Mit mondott, illetve írt Pál az ugyancsak vak zsidóknak? Zsidó 9 10 szerint mert az jelen ponton éppen tökéletes. Nincs hatalmuk, mert ételekre, italokra, különféle bemerítésekre vannak alapozva, és csak a helyreállítás időpontjáig nyújtanak olyan megigazulást, amilyen a hús vonalán lehetséges. Idézet vége Tehát a fizikai cselekedetek, tettek, amelyek emberi hagyományokból erednek tökéletesen feleslegesek, mi több, helytelenek az új szövetség ideje is. Hatája alatt. Krisztus első eljövetele, azaz a törvénykorszak vége óta az Isten szellemben és szívből, belül, kell imádni nem pedig testben és fizikailag, kívül, mert az haszontalan és hamis. A Róma 14.21 szellemi megfelelése tehát annyit tesz, hogy ne tegyük, együk a hús, hústest, dolgait, ne ígyuk a részegítő dolgokat, hanem egyjük mindenkor a Krisztus testét és ígyük az ő vérét. Szó nincs arról itt, hogy ne ehetne a földi ember, Krisztus követője fizikailag húst vagy ne ihatna bort. Erről is részletesen olvashatsz az Antitriniti című írásomnak az Úrvacsora nevezetű keresztény szokást tárgyaló részében. 29. Pont. Az 1 Korintus 2 8 eme kiemelt részét kifejezetten a Csia Lajos féle verzió miatt említem meg, hiszen itt gyakorlatilag minden fordítás egyetért abban, hogy dicsőség ura kivéve a Bible Discoveri által hozott Csia Lajos új szövetség modult, itt dicsőséges úrról beszél. Hát kérem, erről beszélek. Egyrészt Csia Lajos nem ezt írta, amint erről az általam idézett eredeti fordításban is meggyőződhetünk. Ez a szentírás, legyünk már pontosak főként akkor, ha csupán másolnunk kell kellene egy adott tartalmat. Ezért mondtam és mondom minden lehetséges alkalommal, hogy aki az ége tanulmányozásába fog, az vizsgáljon meg minden elérhető verziót és mint a mellékelt ábra mutatja, még ez sem elég időnként. És ez ismét csak nem szőrszál hiszen bár talán egyesek elsiklanak a dolog felett, de lássuk tisztán, nagyon nem mindegy, hogy dicsőséges úr vagy a dicsőség úra. Hiszen az Úr valóban dicsőséges, de a dicsőség úra kizárólag az egyetlen isten, a mennyei atya, aki pedig maga az Úr, Krisztus. Hiszen őróla beszél itt az írás. Ha megismerték volna a dicsőség úrát, nem feszítették volna megmondja. Ha tehát azt mondom dicsőséges úr, akkor azt értheti úgy a például keresztény olvasó, hogy a fiú, aki valóban egy dicsőséges úr. De ha azt mondom, amit az ége valójában állít, hogy ő maga a dicsőség ura, az csak és kizárólag az egyetlen teremtő Istenről szólhat. Ezt mondta, még az Ószövetségben, az egyetlen teremtő Isten. És Zsaiás 42 42.8. Én vagyok az úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. Sem egy, másik, fiúnak, sem egy, különálló. Szent Léleknek, hiszen mindezek én magam vagyok. Én és az Atya egy vagyunk. Egy az Isten, aki itt a Földön a megváltó Krisztusban öltött emberi testet. Bár nem szenteltem egy külön pontban való megjegyzést az említett szakaszt követő 1 Korintus 2.12 versnek, a Fenti Eredeti Csia szövegben ezt is kiemeltem. Hiszen itt majdnem megismétlődni látszik e feljebb vázolt helyzet. Itt Csia eredetileg azt írta, hogy az Istenből kiáramló szellemet, szellem itt kisbetűvel, amelyet a Biblia felfedezőben már ugyancsak a Csia modulban úgy találunk, hogy az Istenből jövő szellemet, a szellem szó itt már nagybetűs. Nos, ez már valóban nem oly súlyos hiba, hiszen utóbbi is jól bemutatja a Szent Lélekszellem Istennel való azonosságát ellentétben a hamis Szent Háromság hazugságával, de mindenképpen fel kell tennünk a kérdést, miért nem volt elég jó az eredeti szöveg a modót készítő személy számára. Hiszen az Istenből kiáramló szellem, eredetileg tehát kisbetűvel a szellem szó, megfogalmazás sokkal szemléletesebben és választékosabban fogalmazza meg az igazságot, mint az Istenből jövő szellem, amely ezzel is utalni látszik a szellem önálló különálló voltára. Ezt már nem lehet a figyelmetlenség számlájára írni, hiszen itt nagyon közel egymáshoz találunk három igen rossz módosítást az eredeti tartalomhoz képest. Azt kell mondjam, hogy a Biblia felfedező csia új szövetség modulja egy kifejezetten rosszul revideált verzióra sikeredett. És annak ellenére, hogy egy felülírt verzió erről semmilyen módon nem tájékoztatja a felhasználókat, olvasókat, tehát ha valaki csak ezzel találkozik, akkor azt fogja gondolni, hogy ez a szemét az eredeti csia fordítás. Nem az. 30. pont Ez a szövegrész egyezik a görög szöveggel. Amiért mégis kiemeltem az, hogy az egyik legjellemzőbb példája a páli kijelentések félreértelmezésének, szándékos vagy hátsó szándék nélküli, csupán meg nem értésből fakadó félremagyarázásának. Ez az ige rész, nevezetesen az 1 Korintus 3.16 az egyik kedvenc ige idézete a karizmatikus keresztény pásztoroknak, gyülekezetvezetőknek, akik ezzel kábítják az őket számos esetben anyagilag is jelentős mértékben támogató gyülekezeteiket. Innen eredesztethető a hamis szent szellemmel való betöltekezés karizmatikus vagy pünkösdi keresztény gyakorlata, amely során a hívek exterikus állapotba kerülnek és esetenként örjöngve, a földön fetrengve, rángatózva vagy állva, vonagló testtel, visítozva ugrándoznak. Ez szerintük Isten szent szellemének a rájuk gyakorolt hatása. Én a magam részéről ilyen szellemből sosem kérnék, de igen sokan ezért még rendszeresen fizetnek is. Ez az ége tehát valójában azt jelenti, arra figyelmeztet, hogy az. Eklészia, Krisztus követői az Isten temploma, a szellemi egyház, akiket ennek értelmében és ennek okán nyilvánvalóan Isten szelleme vezet. 1 Korintus 6.15 Nem tudjátok, hogy testetek a Krisztusnak tagja. Így értjük tehát, hogy mire utal valójában az ége. Ehhez a templomhoz és szellemhez kell tehát méltóképpen viszonyulni és szívből megbecsülni ezt az elmondhatatlanul hatalmas kegyelmi ajándékát az Istennek. Ennyi a valós tartalom, nincs itt semmiféle hókusz Krisztus tanításaitól és viselkedésétől merőben idegen rituálékra való utalás. 31. Pont. Kapcsolódóan az előző megjegyzéshez, itt is az 1 Korintusz 6.19-ben igen hasonló az eset. Számos ehhez hasonló utalást találhatunk a különböző fordításokban, amely szerint az emberben magában benne lakozik Isten szent szelleme. Az a helyzet, hogy ez nálam ebben a formában nagyon nem áll meg. Helytelennek, mi több szándékoltan hamisnak érzem. Több ízben foglalkoztam már kisebb-nagyobb terjedelemben ezzel a témával, nagyon részletesen például az Evötár és a Szent Tehén című munkák oldalain. Leírtam már ott is tehát, hogy az igében ezeken a helyeken a görög szöveg a niszócskát hozza, amelyet minden fordító lévén ők értenek hozzá szisztematikusan benként fordít, ám ugyanez a szócska jelent valvel és áltat is. Meglátásom szerint tehát a helyes fordítás az esetek döntő többségében ezeken a helyeken a valvel lenne, tehát az Isten szelleme e szerint az emberrel van, ha van, és nem pedig benne. Azt is hajlandó vagyok elfogadni, hogy a görög szövege helyeken ma valóban abban bent tartalmat hordozza, de ettől függetlenül nem értek egyet ezzel. Egyetlen kivételt tennék ez alól, mégpedig amikor az ége megváltó Krisztus úrunkról beszél, hiszen ő benne valóban benne volt az Isten szelleme lévén, ő maga volt az Isten annak ellenére, hogy itt a földi létben ő is csupán emberként volt jelen, Isteni emberként. De ez csak és kizárólag a mondható el. Ezért volt ő tökéletes ember e földi léte során is. Isten tökéletesen tiszta szelleme egyszerűen nem lehet jelen egyetlen földi emberben sem, hiszen az képtelen lenne befogadni Isten szellemét alantassága okán. A dolog úgy működik, hogy akinek Isten ő hozzá, magához, vezérlő szellemet szán, a mellé az ember mellére áll fölé, és nem pedig belé, ennek megfelelő szellemi vezetőt ad. Amint ezt tökéletesen le is írja például a tórában, a 4 Mózes 11. 17 ben itt a zsidók szerint. Én pedig leszállok és beszélek veled ott, elveszek a szellemből, mely rajtad van és rájuk teszem, hogy viseljék veled együtt a nép terhét és ne viseltem magad. Idézet vége Persze a Károli mindkét verziója a keresztény ízléshez hajlítja ezt a szöveget is durván és gátlástalanul meghamisítva az eredeti tartalmat, de mivel a zsidóknak ez a hazugság nem állt érdekében, ezért ők itt a helyes szöveget hozták az eredeti zsidó, Héber, íratok alapján. Nem véletlenül idéztem tehát a zsidó írást itt. Hozzá kell még tennem ehhez, hogy ugyanezt az ige szakaszt még a katolikus neovulgáta, a Szent István Társulat és a Magyar Biblia Társaság református új fordítása, mi több a világ legismertebb bibliája, az angol nyelvű King James Version is sokkal pontosabban hozza Vich and Vill Put the, hiszen ezekben is rá, és nem pedig belé helyezi Isten a lelket a vénekre, mint ahogyan azt Károli hazudja. Tehát még egyszer, amely rajtad, veled, van és nem pedig benned. Rájuk teszem, nem pedig beléjük. További igen szemléletes példa erre a hamisítási törekvésre, mely szerint az egyes fordítók arra törekszenek, hogy az isteni szellemet az emberbe magyarázzák, az 1. korintus 7.40. Itt a katolikus neovulgáta és a károli tisztán, kéz a kézben hazudik, amikor pál szájába a következő szöveget adja. Hiszen pedig, hogy bennem is Isten lelke van. Ez nyílt hazugság. A többi fordítás már óvatosabban fogalmaz itt, például ugyanez a szent István társulat szerint a következőképpen fest. És hiszem, hogy Isten lelke szerint beszélek. Azaz, Isten lelke által szerint beszélek. Nézzük a békés dalosz fordítást. És hiszem, hogy Isten lelke vezet. Egyre jobb, de itt ismét csia mondja ki a valót. De úgy vélem, nálam is Isten szelleme van. Hozzá kell tennem, hogy a Biblia felfedező mondjuk kihamisított csia verziója itt egyértelműen a keresztény hazugsággal tart, amikor ezt hozza. És úgy vélem, hogy bennem is Isten szelleme van. Az eredeti féle szöveg összevetve a Károlival vagy a Neovulgátával tehát konkrétan teljesen más. Nem véletlenül írták át ezt is. Hiszen mennyire nem mindegy, hogy velem... Nálam vagy pedig bennem van, ugye? Még amikor Mária, Mirjam, megfogant, várandós lett Krisztussal, akkor is úgy fogalmaz az írás, Gábriel, hogy lásd Lukács 1.35 a Szent Szellem száll reád felelte neki az angyal, a magasságosnak hatalma fogja rád vetni árnyékát. Ez minden fordítás szerint és valóban így helyes. Tehát akkor rajtam vagy bennem. Ég és föld. Menj és pokol. Sajnos a Biblia ma olvasható verziói egyaránt tele vannak ezekkel a hamis, hazugságokat elhitető és alátámasztó megfogalmazásokkal, így nem fogom tételesen megjelölni ezeket, de mindenképpen javaslom, hogy azzal a szellemi szűrővel tekintsünk ezekre, amelyet én is megkaptam és használok. 32. pont. Az 1 Korintusz 8 ban olvasható igéhez annyit tennék hozzá, hogy ismét csak egy rendkívül veszélyes páli vagy későbbi keresztény megfogalmazással állunk itt is szemben. A Biblia ma olvasható verzióiban ez sajnos általános. Hiszen amint az anti című írásban ezt nagyon részletesen kifejtettem, kizárólag egyetlen Isten létezik. Nem kettő, atya-fiú, és különösen nem három, atya-fiú lélek. Az Isten egy és oszthatatlan, amiképpen Krisztus is az. Az Atya és a Fiú, az Atya Isten és Krisztus tehát egy és ugyanaz, csak két különböző megnyilvánulás szerint. Az Atya Isten a láthatatlan formája Istennek, azaz maga a fogalom, amely szerint létezik az egyetlen élő Isten, aki teremtett mindent. A megváltó Krisztus pedig ugyanennek az egy Istennek az emberi megjelenése, az Úr, az, aki a Földön emberként közöttünk járt, evett és ivott, gyógyított és tanított. 33. pont. A 2. Korintus 3.17 ezen szakaszát azért emeltem kivastagon szedve, mert nagyon határozottan megcáfolja a keresztény önálló szent lélek hazugságot. Rettentő komoly bajban is voltak vannak itt a keresztény fordítók. Hiszen a Szent Háromság hamis dogmája itt bizony nagyon világosan zátonyra fut, ha az eredeti görög szöveghez igazodnak a fordításukkal. Ettől függetlenül beérték általában azzal a torzítással, hogy a szellem szót léleknek fordították lásd például Károli szerint. Az Úr pedig a lélek. És ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Nos, már ebből is tisztán kiviláglik egy értelmes olvasó számára, hogy az Úr pedig a lélek, egyébként a szellem helyesen, és nem pedig egy különálló isteni személyről beszélünk a szentlélek Lélek-Szent Szellem esetében. De ismét csak nézzük a pontos fordítást Csia Lajostól. Az óra szellem, s ahol az Úr szelleme, ott a szabadság van. Még egyszer. Az óra szellem. E szerint tehát az óra szellem, az úr, az atya és a fiú is egyben. Ezért állítom és állítottam, hogy minden hibája ellenére az eredeti 1939-es csiaféle fordítása ma olvasható legjobb új szövetség fordítás, így a keresztény tanokra a legveszélyesebb is. Ezt azonban nem csak én ismertem fel. Nézzük csak meg ismét a Biblia felfedező, Bibledis Szoveri, felülírt hamisított csia modulját ugyanitt. Ahol jelen van az úr szelleme... Ott szabadság van. Most azt, hogy egybeírja az első két szót, hagyjuk, mert nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ez az első két szó nem az eredeti szöveg szerinti első két szó. Még távoli rokonságban sincs az eredeti verzióval az itt olvasható szöveg. Erre mondanák, hogy szegény Csialajos forog a sírjában. Ez a hamisított szemét konkrétan és nyilván tudatosan kihagyja a lényeget. Jelesen azt, hogy az óra szellem. De vajon miért hagyja ki? Mert ismét mondom, hogy nem véletlenül, az bizonyos. 34. pont. Ismét egy elsőprő erejű íge a lényeget tekintve. A keresztény fordítók pedig ismét csak óriási bajban itt, a 2. Korintus 5.19 esetében. Hiszen mit hoz a görög szöveg? Amit csí a lajos is. Itt kivételesen nem hazudik a Biblia felfedező Csia modulja sem. Tehát a pontos fordítás Csia Lajos szerint, Isten volt a Krisztusban, amikor a világot magával kibékítette, amikor nem számította fel nekik az eleséseket, sőt belénk helyezte a kibékítés igéjét. Tehát nem Isten fia, hanem maga az Isten. Két jellemző példán keresztül bemutatom mit hoznak itt a keresztények. Katolikus neovulgáta. Mert Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, úgy, hogy nem számította be bűneinket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Most a protestáns Károli. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igéjét. Nem hazudnak ez utóbbi verziók sem, de áthelyezik a hangsúlyt és nem mondják kihatározottan azt, amit a görög szöveg nyomatékkal megtesz. Azt, hogy Isten volt a Krisztusban. Maga Isten volt a Krisztus. Szokás szerint elmaszatolják mi több, átfogalmazzák, átlényegítik a szöveget, hiszen az ő verziójukban ismét csak két Istenről olvashatunk, ha elfogadjuk az Urat, Krisztust Istennek. Nem hazudnak itt kifejezetten és nyíltan ezek a verziók sem, de ezekből sosem jön rá az olvasó az igazságra, a valódi mondani valóra, amennyiben csak egy ilyen verziót ismer főként akkor, ha a jó keresztény pásztorok még félre is vezetik őt. Azt sugalmazzák, hogy van az Isten, aki a Krisztusban megbékéltette magával a világot nem pedig a valót adják át, amely szerint az Isten maga volt itt jelen Krisztusban. Ez hatalmas különbség. Itt Pál tehát konkrétan kijelenti az igazságot, mégpedig azt, hogy a megváltó Krisztusban maga az egyetlen teremtő Isten, a mennyei. Atya volt jelene földön. Nem a fiát küldte ide szemveggyen csak, vesszen a gyerek, majd úgy is feltámasztom, addig meg én majd szépen irányítom a dolgokat, intézkedek amivel sok Istent káromló és tagadó vádolja a mi Istenünket, hanem ő maga adta önmagát értünk. Óriási különbség van a két állítás között. Ismerjük végre fel, hogy kinél, kiknél volt és van divatban a gyermekáldozás. Igen, ez a Baál Sátán imádat szerves része, nem pedig az egyetlen teremtő Isten imádatának és követésének a gyakorlata. A jó keresztényeknek ügyesen belepumpálták a fejébe, hogy Isten önfeláldozás helyett odaadta, dobta, az egyszülött fiát áldozatnak. Nem. Egyrészt Istennek nincs egy fia, hiszen egy az Isten és nem kettő vagy három, nem osztódással szaporodik, másrészt pedig Isten maga áldozta fel magát a gyermekeiért, nem kért ilyet senki mástól. Isten önfeláldozó, még a sátán és követői a gyermek és mindenki mást feláldozók. Erről részletesen szólok még könyvünk utolsó fejezetében. Téri tehát végre új felismerésre. Krisztus az egyetlen Isten maga volt. Van és lesz. Ez a tény pedig keresztény fordításokból önmagában sosem derül neki. 35. pont. A 2. Korintus 10.4 és 5. ége szakaszokban Pál pontosan, röviden és tömören közli azokat az igazságokat, amelyeket én köteteken keresztül fejtegettem és boncolgattam. Ezek konkrétan a szabad akarat, szabad gondolat keresztényi és világi téveszmék, hazugságok témáját érintik, illetve azok jelenvalóságát valóságát cáfolják meg világosan. Itt ismét csak egyértelműen elolvashatjuk legalábbis a csiaféle verzióból, hogy sem szabad akarat, sem szabad gondolat nincs. Isten hat az emberre annak minden cselekvését tekintve, hiszen az isteni terv egyébként nem valósulhatna meg. Ha Isten az emberre, a földi emberre bízná a döntést, akkor ez a világ a káoszba fulladna, illetve már régen belefulladt volna. Itt Pál tehát konkrétan kijelenti, hogy Isten a gondolatokat is manipulálja, amely gondolatok eredménye lesz az egyes ember minden cselekedete. Így működik tehát az isteni irányítás a földön. De, hogy az igénél maradjunk, nézzünk, csak meg néhány keresztény torzítást ugyanitt. Először következzék a helyes féle szöveg, éme. Mert a mi harcviselésünk fegyverei nem a húsból valók. Ellenkezőleg. Isten által hatnak és arra képesek, hogy erősségeket romboljanak le, okoskodásokat bontsanak le, továbbá minden magaslatot lerontsanak, amely Isten ismerete ellen felemelkedik, sőt fogoljá tesznek minden gondolatot, hogy a Krisztusnak engedelmeskedjék. Ehhez képest mondjuk a budai féle változat itt a következőt hozza. Ugyanis a mi harci fegyvereink nem testiek, hanem olyanok, amelyek elég erősek arra, hogy Isten szolgálatában erősségeket roncsanak le. Ezekkel a fegyverekkel hamis okoskodásokat rontunk le és minden elbizakodottságot, amely Isten megismerésének ellene szegül, és fogjul ejtünk minden gonosz tervet, hogy Krisztusnak engedelmeskedjék. Idézet vége Nos, ez utóbbi szöveget konkrétan bűncselekmény még közzé tenni is, feltéve, hogy szentírásnak titulálja azt a közzétevője. Hiszen szó nincs arról valójában, amit ez a verzió tolmácsol, mi szerint az ember kezében bármiféle kompetencia lenne. Az ége itt teljesen másról beszél. Általánosan elmondható, hogy a katolikus fordítások teljesen torzak, a görög szövegben világosan szereplő gondolatszó helyett általában értelmet fordítanak és egyhangulag az ember kezébe helyezik a cselekvési kompetenciát, ahogyan a protestáns verziók is, ám ez utóbbiaknál legalább a gondolatszó helyesen szerepel. Magyar Biblia társulat szerint. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ez is egy igazi katasztrófa, mondanom sem kell a Károli még inkább, hiszen teljesen másféle értelmet ad a szövegnek. Egyöntetően kijelenthető tehát, hogy a keresztény verziók nyilván tudatos megfogalmazással kicsavarják Isten kezéből a cselekvést és az ember kezébe adják, amiről a görög szövegben Pál leírása szerint szó nincs. De erre miként jöhet rá az az olvasó, aki csupán egyetlen keresztény fordítást vesz nagy néha a kezébe? Még ha minden áldott nap ezt vagy ezeket búja, akkor is esélytelen, hogy rálegyen az igazságra az ilyen fordítások alapján. 36. pont. Az Efézusiakhoz írt levél első része egy rendkívül jelentős tartalom. Nem véletlen, hogy agyon is hamisította a legtöbb fordító. Azt elfogadom, hogy egy részük talán korlátolt értetlensége okán tette ezt, ám ennek a korlátoltságnak, szűk látókörűségnek is nyilvánvalóan a keresztény fertőzöttség az alapvető oka. Efejezett tehát Pál tollából ismét csak nagyon egyértelműen kifejti a világrendjét, illetve annak működését. Sokat írtam már korábbi munkáimban erről, ezekről, köteteken áttárgyaltam a predesztináció kettős. Predestináció vagy eleve előre elrendelés témakörét, a szabad akarat-szabad gondolat, gondolkodás témakörét. Nos úgy vélem, ez az egyetlen fejezet önmagában képes mindezekre a kérdésekre igei választ, illetve támogatást adni, már amennyiben az ember hozzáfér az eredeti mondanivalóhoz. Ezért hamisították hát ismét szitává ezt a részt a keresztény csalók. Hogy a jó híveket nehogy összezavarja ez a sok sok igazság. Azt olvassuk tehát itt, hogy Isten már a világ megalapozása, megteremtése előtt eleve kiválasztott magának a történelem bármely korszakában élő embereket, akiket pedig eleve elválasztott külön választott a többi embertől. Hoppá. Hogyan, milyen okból, miféle szempontok szerint? Azután ezeket az embereket pedig az eszük járásában úgy igazgatta, hogy az Úrhoz, Krisztushoz hűek legyenek, még a többieket nyilvánvalóan nem. Hát ez bizony elég kemény állítás, nem is lehet értelmes emberek számára is elfogadható módon összeegyeztetni a mai keresztény hazugságokkal, ezért is kellett olyannyira átírni a Szentírást ugyebár. Utána azt olvassuk az Efézus 1.10-ben, hogy már eleve az ő jó tetszése, akarata, szándéka, szerint kitűzte az idők teljességét, azaz a teljes földi történelmet. Azt írja, hogy az eleve különválasztottak Krisztusban kapták meg a sorsrészüket. Ezt még egyszer. Az eleve különválasztottak Krisztusban kapták meg a sorsrészüket. Pont. Tehát ez a választottak földi sorsa, nem ők döntöttek saját okosságuk és bölcsbelátásuk okán az úr mellett, hanem Isten igazgatta erre a felismerésre az eszük járását és a szívüket. Most Efézus 1.17.18. A dicsőségnek adja annak a bölcsességnek és leleplezésnek szellemét adja néktek, melyet az ő megismerése nyújt, adja néktek a szívnek megvilágosított szemét, hogy tudhassátok pont pont. Tehát egyrészt látunk itt eleve külön választottakat sors Krisztusban, látunk itt Isteni adományt a valódi bölcsesség elnyeréséhez, látunk egy tervet a teljes történelemre, egy szóval látunk itt Isteni eleve elrendelést a világ történelmét, sorsát és annak minden valaha élt, ma élő és a jövőben megszülető lakója sorsát illetően. Ez tökéletesen ellentmond a szabad akarat sátáni elhitetésének ezzel együtt pedig a szabad gondolat jelenvalóságának is. Mint mondtam, ezeket nagyon részletesen kifejtettem a Szellemi Izrael című írástól kezdődően a Szent Tehén című munkáimmal bezárólag megszületett írásokban. Azután messze nem utolsó sorban azt is mondja Pál az 1.12-ben, hogy mi, akik reménységünket eleve a Krisztusba vetettük, az ő dicsőségének magasztalására legyünk. Mondja ezt tehát az az ember, aki megfordulását megelőző földi életében a legádázabb gyűlölője és üldözője volt mind az úrnak, a messiásnak, mind az ő követőinek. Tessék mondani, vajon mit értett Pál az alatt, hogy már eleve vagy előre, az előtt, a leghazogabb verziók szerint már korábban is, régtől fogva, először a Krisztusba vetette a reménységét. Érezzük ennek a fontosságát. Hogyan működik a tartalom eltorzítása? A legtöbb verzió itt az előre szóval operál, ami egy kedvelt keresztény torzítása az eleve szónak. A keresztények nem szeretik az eleve szót, mert ez nagyon nagy nyomatékkal és pontosággal mutat rá arra az igazságra, amely az ő nézeteikkel nem egyeztethető össze. Ezért igyekeztek és igyekeznek hátpuhítani valamelyest a szósúján, így lett az eleve náluk előre. Eleve elrendelés és vagy előre elrendelés. Érzed a finom különbséget. Utóbbi is igaz, de a nyomaték itt csökken. Nem annyira melbevágó. Tehát mennyire nem mindegy, hogy eleve, vagy különösen pál esetében már az előtt is Krisztusba vetettem a bizalmam, mint az, hogy már korábban is, vagy régtől fogva. Az első verziók tényként egyértelműsítik, hogy mielőtt még bármiről fogalma-fogalmam lett volna, még az utóbbi változatok ismét csak elmaszatolják ennek a jelentőségét. Tudják ezek az imposztorok, hogy a jó nép úgy sem fog utána menni a dolognak és tételesen összehasonlítani 16 szentírás verziót, mint azt én teszem, és még ha meg is tennék, a legtöbben fel sem ismernék-e dolog jelentőségét. Sajnos igazuk is van ebben, Tisztelet a kivételnek. Nos egy szó mint száz, ha szeretnél erről részletesen informálódni az esetben javaslom lapozd fel a Szent Tehén, avagy Dogmák Árnyékában című írásom a 38. oldaltól, ahol ezt részleteiben kifejtem a görög szöveg figyelembevételével. 37. pont. A féle efézusi levél ezen részét nem azért emelem ki, mert hibásnak tartom, ellenkezőleg. Ez egy tökéletes példa arra nézetem szerint, amelyen az egyes Bibliaverziókat olvasó közönség gyakorlatilag simán, pillanatnyi gondolkodás nélkül átcsiklik. Nem is lehet csodálkozni ezen, hiszen itt a katolikus fordítások így például a neovulgáta vagy a szit egyszerűen minősíthetetlenek. Még az egyébként ugyancsak súlyosan rokkant Károli itt valamennyire használható, de az is csak kevéssé. Nézzük csak meg pontosan miről beszélek. Az Efézus 3.9-től 11 három különböző értelmezését. Neovulgáta. És felvilágosítani mindenkit, miként vált valóra a titok, amely öröktől fogva el volt rejtve a mindent teremtő Istenben, hogy most kinyilvánuljon Isten sokrétű bölcsessége a mennyei fejedelemségeknek és hatalmasságoknak az egyház útján. Ez volt az ő örök végzése, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban valósított meg. Jöjjön a Károli! És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten amattitok felől, amely elrejtetett vele örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek bölcsessége, am amaz örök eleve elvégezés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi urunkban. Most legyen itt Csia szerint is. És megvilágíthatom, hogy miben áll annak a titoknak sáfársága, mely örök korok óta el volt rejtve Istenben, aki a mindenséget azért teremtette, hogy most a mennyei fejedelemségekkel és fennhatóságokkal az eklésián keresztül megismertetesz az Isten sokféle bölcsességét az örökkorokban előzetesen tett elhatározásának megfelelően, mely úrunkban, a Krisztus Jézusban született meg. Idézetek vége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 Hihetetlen mélységű és mennyiségű tartalom van ebben a néhány sorban, amelyet azonban a katolikus fordításból konkrétan lehetetlen, még a károliból is meglehetősen nehéz, egyes tartalmakat pedig egyszerűen nem is lehet megérteni. Az ége itt azt mondja, illetve mondaná, hogy Isten a mindenséget azért teremtette, hogy most tehát mostantól, azaz az új szövetségben és különösen a végső időkben, hiszen ekkor fog beérni az Isteni terv, a mennyei fejedelemségekkel és fennhatóságokkal, de kik vagy mik ezek. Azok a szellemi lények, akik az Istent szolgálják és az Eklésziát itt a Földön szellemileg vezetik, az Eklészián gyülekezeten keresztül megismertesse az Isten sokféle bölcsességét, Tudását, igazságát az örök időtlenségben, örökké valóságban tehát már a teremtés előtt tett elhatározásának megfelelően, mely úrunkban, a Krisztus Jézusban született meg. Olvas össze a vastagon szedett részt. Most a mennyei fejedelemségekkel és fennhatóságokkal az eklészián keresztül megismertesse az Isten sokféle bölcsességét az örök tett elhatározásának megfelelően, mely úrunkban, a Krisztusban született meg. Érted ezt? Döbbenet. És ez csak néhány, sokak számára jelentéktelennek tartott sor egy páli levélből. Mi van itt, amire a katolikus, nyilván szándékosan torszfordításból soha az életben nem jöhet rá az olvasó? Isten a mi világunk történésein keresztül tanítja a mennyei lényeket, bemutatván az ő törvényszerű igazságait a földi történéseken keresztül, mindezt pedig a szerint az előzetes terve szerint, amelyet már a világ teremtése előtt elhatározott, és amely végül az emberi formában való testetöltésében dicsőült meg. Elvégeztetett. Ki érti ezt meg? Ez egy csoda. Írtam már erről, amikor azt boncolgattam, hogy Isten vajon miért hagyja kifutni ezt a rendkívül szennyes emberi történelmet a helyett, hogy egyszerűen törölni és egy javított verzióval pótolná. Erről van itt szó tehát. Isten nem erőből intézi a dolgokat, hanem tanít, mégpedig érvek, tények és bizonyítékok mentén, hiszen a leginkább hű és odaadó szolga a szerető és értő, meggyőződésből és szívből szívesen szolgáló szolga. Ez a valóban boldog gyermek. Isten bemutatja tehát az emberi történelmen keresztül a mennyei lényeknek, hogy hova vezet a lázadás és az ellenszegülés. Hagyja, hogy megfőjön a leves, amelyet sátán főzött, majd ezt meg is eteti mindazokkal, akik részt vettek annak megfőzésében, elkészítésében. Nos, e tartalom kizárólag az eredeti féle fordításból nyerhető ki, de szintén úgy hiszem, hogy ez magának a keresztény csia Lajosnak is homályban maradt. Ám leírta, mert az ifletése leíratta vele, hogy akiknek szól, azok majd megértsék. Ha van szemed a látásra és füled a hallásra, hát lásd és hald. 38. pont A Filippi egy-egy versben kiemelt püspök szó használata kapcsán csak néhány szót engedj meg. A görög szövegben itt az episkopói Szépiszkopis szó található, amelyet ebben a formájában az online fordító nem képes értelmezni. Ám amennyiben az utolsó betűt töröljük, úgy azonnal megjelenik itt is a püspök szó. Csia is ezt a szót használta tehát szoros egyetértésben a legtöbb új szövetség fordítással, ideértve a legismertebb és talán legnépszerűbb egyébként durván rossz Károli fordítást is, valamint az angol nyelvterületek legnépszerűbb verzióját a King James Versiont is. Amiért ezt kiemeltem. Megjegyzésként, illetve kifogásolt tartalomként az, hogy ismételten nagyon szemléletesen bemutatásra kerül általa egy a nyelvontáson alapuló hamisítás, ahol úgy változtatnak meg szó jelentést egy adott nyelvben, nyelvterületen, hogy az a nyelvújítók, illetve az ezeket uraló hatalommal már a hajcsa a vizet. Megfigyelhető ez minden lényeges nyelvben, de a görögben, az angolban és a magyarban kiváltképpen. Ezekről is írtam már sokat, ennek részleteiben itt nem merülnék el. Tehát az episzkopis szó eredetileg nem bírt a püspök jelentéssel, ezt utólag fésülték az eredeti tartalom helyére a keresztény egyház érdekei szerint. A korabeli egyháza Nazarénusok majd Krisztus követők gyülekezete nem is használta soha. Az említett szó eredeti jelentése felügyelő vagy előjáró volt. Rendkívül érdekes fejlemény ezen tény kapcsán, hogy ezt a jelentést egyedül egyes katolikus fordítások őrizték meg helyesen, így a neovulgáta például annak ellenére, hogy a kádiféle 1626-os vulgáta fordítás ugyancsak püspökökről beszél ezt írja itt egyébként nagyon helyesen. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, Krisztus Jézus összes szentjének Filippiben az előjárókkal és a diákonusokkal együtt. Ugyanígy hozza ezt a Szent István Társulat és a Békés Dalosz fordító páros verziója is. három katolikus szemléletű. Nagyon érdekes tapasztalat, hogy számos helyen pontosabb például a neovulgáta, mint a protestáns verziók. Ez amellett, hogy meglepő, elég sokat elárul a protestantizmus hitelességéről is, de ez most nem ide tartozik. 39. Pont a Kolossé 1.15-ben olvasható ige bár a görög szöveg ma valóban tartalmazza ezt ebben a formájában még a csiaféle változat szerint is igen veszélyes. Hiszen az egyetlen Isten származására szülöttként utal. Aki pedig szülött, az nem lehet örökkévaló és teremtetlen. Itt a katolikus neovulgáta konkrétan kijelenti, állást is foglal amellett, hogy Krisztus úrunk teremtmény. Íme, ő a láthatatlan Isten képmása, és minden teremtmény első szülöke. Ez ebben a formában olyan mértékű hazugság, hogy valami elképesztő. Ugye a katolikus imposztorok itt azt próbálják az olvasó fejébe beplantálni, hogy a fiú az atya teremtménye, aki bár mindenki előtt teremtetett, de mégis csak teremtmény ennek okán. Az ezzel kapcsolatos igazságokat részletesen megismerheted az Antitriniti című íráson megváltó Krisztus úrunkkal foglalkozó fejezetéből. Érdekes további fejlemény ennek az igeversnek a kapcsán, hogy a protestáns verziók itt szembe helyezkednek a katolikus ízléssel, és óvatosan csak úgy fogalmaznak, hogy idézem, az elsőszülött minden teremtmény előtt. Bár ez is hazugság, hiszen mint mondtam az Úr soha nem született, de Krisztus sem, hiszen ő, mint örökkévaló, teremtetlen és öröktől fogva létezett időtlenül. Ez az egész eltorzított születés hazugság, a Zsoltárok 2 hétből lett kikerekítve, ahol a szeptuaginta úgy fogalmaz, hogy lásd a katolikus verziók például Neovulgáta szerint, Fiam vagy te, a mai napon nemzettelek téged. Szent István társulat, a Fiam vagy... Ma adtam neked életet. Protestáns Magyar Biblia Társulat, az én fiam vagy. Fiam már tettelek ma téged. Károli, én fiam vagy te. Én ma nem téged. Nos, igen érdekes a dolog. Mindenképpen látnunk kell, hogy az új szövetségi ma szültelek téged megfogalmazás teljességgel hamis. Eredendően szó sem volt erről. Nézzük csak meg! Mit írtak a zsidók itt nem görögből fordítva? Izraelit a Magyar Irodalmi Társulat. Az örökké való szólt hozzám, fiam vagy, én ma szülőd lettem. Azaz, ahogyan a Magyar Biblia Társulat fogalmazott, fiam már tettelek fogadtalak ma téged és nem pedig szültelek. Sajnos sokakat megzavar Jehosua, Jézus, Máriától való testi születése, hiszen az való igaz. Ám meg kell érteni, hogy Mária méhéből csupán Krisztus földi, emberi teste született meg, tehát a hústest cárkóz. nem pedig az Isten, hiszen ő nem születhet mivel örökké való, mindig volt, van és lesz, különösen pedig nem születhet egy embertől, mint azt a katolikus hazugság tanítja, Mária Isten anyja Isten anyja. 40. Pont. A Kolossé 2.9 csiaféle fordítása sajnos ismét meglehetősen pocsékra sikeredett. Itt sokkal, de sokkal többről van szó a görög szöveg szerint, mint amit Csia Lajos vissza tudott ebből adni. Azt kell mondanom, hogy az összes verzió közül talán az egyik legrosszabb itt a Csia féle változat. Nézzük csak meg a katolikus neovulgátát majd utána a Károlit. Mert ő benne lakik az Istenség egész teljessége testi formában. Károli, mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Igen. Illetve majdnem igen. De sokkal inkább igen, mint a csia verzió, mert az nem. A görög szövegben ez állít, mert ő benne, akik egész az teljesség az istenségé testileg, szó szerint. Itt az van leírva, amiről én az Anti című munkában hosszan beszéltem. Krisztus az Úr maga volt az Isten, földi emberi testben. Mert ő bennel akik testileg az istenség egész teljessége. Nem a fele, negyede, fiacskája, unokája, testvére, rokona, hanem az egész teljessége. Mire utal itt? Az a szó, hogy istenség. Nem arra, amire az emberek például a görög vagy a római kultúrákat szemlélve gondolnak, ahol istenségek egész állt a hívők rendelkezésére. Szótár szerint, a több istent hívő vallásokban sok istenség van. Az ókorban külön istensége volt sok természeti jelenségnek, például a szélnek, viharnak. Itt tehát nem erről van szó. Az istenség itt a fogalmat jelenti, amit Krisztus atyaként definiált, és amit a kereszténység megszemélyesített, a fogalomból egy külön személyt kreálva. Krisztus tehát az Isten maga volt itt a földön, ő maga jött el és áldozta fel önmagát és nem pedig a fiát emberi alakjában. Nem győzöm hangsúlyozni, a Biblia ma is az ége, ma is benne van az igazság. A kérdés csupán az, hogy megérti, felismeri-e valaki. Tény, hogy a keresztény verziókból ez meglehetősen nehéz, a pedig már nincs másmilyen. Tudod amikor még volt, azokat a keresztények módszeresen kiírtották, meg például a valdenseket asszonyokat, gyerekeket is a piemonti vérengzés során. Az volt a bűnük többek között, hogy kézzel írt és másolt lapokon, akár csak oldalanként is személyesen terjesztették a szentírást. A római keresztény szentszék ezért nem volt resztzsoldos hadat küldeni rájuk és kiírtani őket egytől egyig. Persze ezt ma már ők is nagyon sajnálják. Aha. 41. pont Az egy Timóteus egy-egy önmagában megér egy rövid elemzést. Már csak abból a szempontból is, hogy mennyire másképpen értelmezik az egyes fordítók és itt ugyebár kizárólag keresztény felfogású fordítókról beszélünk az elvileg azonos szöveget, amelyből fordítanak. Igen figyelemreméltó tény, mi szerint annak ellenére, hogy elvileg minden fordítást szakavatott, hozzáértő kéz végzett, mégis mennyire eltérő értelmezések születtek jelen Igevers kapcsán is. De nézzük a részleteket. A Szent Tehén című írásomban, 156. oldal, már foglalkoztam ezzel az bár bármás vonatkozásban. És mivel akkor másra koncentráltam, amely tartalom egyébként szintén igen lényeges volt, mégis azt kell mondjam, ott magam is elsiklottam a valódi lényeg felett. Persze az említett munka lejegyzése óta ugyancsak nem kevés tanításban volt részem, tehát normálisnak érzem, hogy az ottani meglátásaimat ma felől jócskán ki tudom egészíteni, másfelől pedig ha szükséges, ki is tudom igazítani. Ezt teszem hát itt és most. A Szent Tehén lapjain tehát azt állítottam jelen éges szakasz kapcsán, hogy Pál, az Úr, Krisztus akaratából, és nem a sajátjából, írja elevelet Timótusnak. Egy Timóteus 1, 1 és 2 csia szerint. 1. Pál, a Krisztus Jézus apostola, megmentő istenünknek és reménységünknek, a Krisztus Jézusnak rendeletére írja elevelet kettő, hitben valódi gyermekének, Timóteusnak. Ha ott nem olvastad, akkor legyen itt is röviden, kivesszük a tördelést az eredeti szövegből, ugye a Biblia eredetileg nem pontokba szedve, széttagolva, megtörve íródott le, és ezt kapjuk, Pál, a Krisztus Jézus apostola, megmentő istenünknek és reménységünknek, a Krisztus Jézusnak rendeletére írja elevelet hitben valódi gyermekének, Timóteusnak. Tehát Pál a Krisztus rendeletére, és nem a saját feje után, írja elevelet hitben valódi gyermekének Timóteusnak. Ezt a meglátást ha jól emlékszem, a szabad akarat-szabad gondolat szellemi vezetéstémakör kapcsán vetettem ott fel. Eddig ez rendben is van, ám itt ennél jóval többet is elmond az ége. Jelesen azt, amit én is állítok, hogy Krisztus maga az Isten. Az egyetlen, amennyiben egy az Isten és nem kettő vagy három. Tehát az egy Timóteus egy-egy ismét csia szerint és szerintem is helyesen. Pál, a Krisztus Jézus apostola, megmentő Istenünknek és reménységünknek, a Krisztus Jézusnak rendeletére írja elevelet. A vizsgált igeszakasz kapcsán elmondható, hogy két jellemző megfogalmazást tapasztalható a különböző fordításokban. Az egyik a fent bemutatott féle, amelyhez itt csatlakozik a Szent István társulat és a Békés Dalosz fordító páros ige értelmezése, a másik pedig a túlnyomó többség szerinti verzió, amely a keresztény felfogáshoz idomul. Ez utóbbi általánosan úgy fogalmaz, hogy Isten és a Krisztus Jézus... Azaz megváltoztatja az ége valós tartalmát, illetve mondani valóját oly módon, hogy ismét csak legalább két isteni szemét érzékeljen az olvasó. Nézzük csak meg újra egymás után olvasva a két különböző értelmezést. Legyen itt most a Neovulgáta és a Szent István társulat féle szöveg: Pál, Istennek, a mi üdvözítünknek és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeletéből Jézus Krisztus apostola. Szent István társulat szerint pedig, Pál, üdvözítő Istenünknek és reménységünknek, Krisztus Jézusnak rendeletéből Krisztus Jézus apostola. Lényegében ugyanazok a szavak ám más sorrendben, és tökéletesen eltérő értelmet ad a fordított szöveg. Míg a többség szerint Isten és Krisztus a kisebbség szerint és szerintem üdvözítő Istenünknek, a Krisztusnak a helyes szöveg. Nagyon nem mindegy. E meglátás kapcsán tényként kell leszögeznünk azt, hogy a görögírás általam ismert verziója első látásra valóban a többség nézetét támasztja alá, azaz az én nézetemmel egyetértő három fordítástól eltérő igeértelmezést támogatja, hiszen ott az üdvözítő Isten és a Krisztus szavak között találjuk a k szót. Ám ez a szócska jelenti azt is, hogy is. Ha pedig ezt tekintjük valódi tartalomnak akkor azt kapjuk, hogy üdvözítő Istenünknek és reménységünknek és egyben a Krisztus Jézusnak, amely értelmezés már egyezik a kisebbség egyébként helyes értelmezésével, hiszen nem különbözteti meg személy szerint Isten és Krisztus személyét, mivel az egy és ugyanaz. További rendkívül érdekes meglátás az is, hogy nézetem szerint a helyes fordítások sem voltak tudatosak elkövetőik részéről, hiszen ezekre is általánosan érvényes az atya és a fiú konzekvens megkülönböztetése, amint ez például Csia esetében már rögtön a következő versekben is jól látszik. Úgy látom, hogy Isten valóban elképesztő módon úgy hat esetenként az egyes emberek tudatára, hogy maga az ember sincs tisztában azzal, annak valódi jelentőségével, amit cselekszik vagy tolmácsol. Tudod, erről is beszéltem már amikor azt mondtam, hogy esetenként az emberek úgy beszélnek hatalmas igazságokat, mondanak óriási jelentőségű dolgokat, hogy maguk fel sem fogják annak jelentőségét, de mégis valahogyan kijön belőlük a dolog. Úgy vélem itt is ez történt a három fordítás esetében. Isten megnyilvánítja az igazságot, hogy az értő szellem elmerel találhasson, a vakoknak azonban ez örök takarásban marad. Hogy látványlássanak, halván halljanak, de ne értsenek. Mert a hit és így az igazság nem mindenki élást 2-tesszalonika 3-2. 42. pont. Az 1 Timóteus 2.4 és 5. ismét csak rendkívül fontos és nagy figyelmet igényel. És ha már úgy általában számozva kapja az olvasó, akkor tekintszük át mi is eszerint szerint e szakaszt. szakaszt. 2.4. Itt általános egyetértés van a keresztény fordítások között. Isten minden embert meg akar menteni és az igazság ismeretére eljuttatni. Nos mindenek előtt, ha ez valóban így lenne, úgy is történne. Hiszen amit az egyetlen élő teremtő Isten akar, az úgy volt, van és lesz. Ezt szerintem nyugodtan rögzíthetjük tényként, hiszen milyen Isten az, akinek nem válik valóra az akarata. A keresztények Istene jelenige szakasz szerint tehát pontosan ilyen. Egy olyan Isten, aki minden egyes emberért küzd, de ez nem igazán sikerül, jön össze neki, és ezzel éppen egyet is tudok érteni. Az én Istenem, a megváltó Krisztus akarata azonban teljes mértékben érvényesül a lét minden pillanatában. Maga Pál teszi fel a költői kérdést a római levélben, 9-19, azt, hogy ellenállhat-e valaki az ő akaratának. Természetesen nem. Mert ő az Isten. Fenti kijelentés tehát amennyiben ezt Pál valóban így írta le egykor ismét csak bővíti a páli ellentmondások sorát, hiszen a biblia lapjain számos esetben olvashatunk Isten választottairól és az eleve elveszítésre készített szánt edényekről, azaz azokról, akik nem választottak. 2 Timóteus 2.20 Károli szerint, nagy házban pedig nem csak aranyi és ezüstedények vannak, hanem fából és cserébből valók is és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ez a kettős predestináció tenő. Ha Isten a keresztény hazugságnak megfelelően mindenkit meg akart volna menteni, akkor Krisztus miért beszélt volna példázatokban? Ő maga mondta,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 Mindenkit meg akar menteni. Dehogy. És ismét csak éppen Pál fejti ki részletesen azt, hogy Istennek elemi joga van, Róma 921 a fazekas és az adágedények hasonlata, azt formálni a saját edényeiből, amit éppen akar az ő jó tetszése, akarata, szándéka szerint, az agyadsedény pedig milyen alapon vonja kérdőre a készítőjét, hiszen a készítő tulajdona, aki így jogosan tesz azt vele, amit csak akar. Avagy nincsene a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edény tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon. Írja tehát ezt pál a római levélben. Azt is írja ugyanitt a 9.18-ban, hogy így hát, ékin akar, könyörül, és akit akar, megkeményít. Most akkor, hogy is van ez? Ha mindenkit meg akar menteni, akkor kit keményít meg és miért a helyet, hogy megmenteni és az igazság ismeretére eljuttatná. Van itt egy kis zavar nem igaz. Következzen most az 1 Timóteus 2 -5. Mert egy az Isten. Egy a közben nyáró is Isten és emberek között az, ember, Krisztus Jézus. Igen. A fordítások nagyjából rendben vannak és egybehangzók itt. Amit nagyon fontos felismerni, hogy az ége itt pontosan rávilágít arra, mi szerint az Úrnak, Krisztusnak. Van egy emberi és egy isteni oldala. Ebből világosan következik az, amit az Anti-Trinity című írásban alaposan kifejtettem Krisztus személye kapcsán. Az, hogy az egyetlen élő Isten, levetve Isteniét, ahogy Hans Vdenborg fogalmazott, emberi testbe öltözve megszületette világra, és emberként leélt egy tökéletes életet, majd ugyancsak emberként a tökéletesen ártatlan vérét adta a választottakért, saját magát és nem pedig a keresztény hazugság szerint a fiát feláldozva ezzel. Erről még bővebben olvashatsz könyvünk végén. A keresztények azt nem, azt sem képesek felfogni, hogy az Isten nem egy személyi, aki korlátai okán ha éppen a földön van, akkor nem lehet ezzel egyidejűleg a mennyben, vagy bárhol az ő teremtésében. Ahogyan az antitrinitiben fogalmaztam Isten nem a Jóskab bácsi, aki ha éppen Debrecenben van akkor nem lehet ezzel egyidejűleg győrben is. Már, hogy ne lehetne. Ha úgy akarná, akkor egy idejűleg, mivel ő nincs helyhez és időhöz kötve, időtlenül létezik hiszen végtelen és örök, lehetne akárhány testben vagy formában tetszése szerinti időben és helyen. Az emberek földhöz ragadt, korlátolt elméjükkel képtelenek megérteni Istent mint tér és idő nélkül létezőt. Ezért fogadják el oly könnyen a keresztény hazugságot, hogy amíg a fiú itt járt közöttünk, addig az atya továbbra is uralkodott a teremtésben. Nem. Az atya Isten maga a Fiú, egy szóval az Úr, az Úr pedig maga Krisztus. Olvassuk tehát az 1 Timóteus 2:5-ben, hogy mert egy az Isten. Igen. Tehát nem kettő és különösen nem három. Ha tehát egy az Isten és Krisztus bár emberként járt közöttünk, mégis kétség nélkül Isten, akkor nincs és nem lehet több Isten ő rajta kívül. Tehát itt az ége elmondja, hogy egy az Isten, a közvetítő, és nem közbennyáró pedig az ember Krisztus. Kiemeli, hogy az Isten emberi mi voltában a közvetítő. Aki példát és utat mutat, nem pedig protekciót intéz a főnöknél, ahogyan a szándékoltan rossz közbennyáró fordítások próbálják sugalni. Nincs semmiféle közbennyárás, mint ahogyan a gusztustalan katolikus imposztorok szájkolják ezt a birka nép, juhok fejébe. Mária, Istennek szent anyja nem tud protekciót intézni az Istennél. A szentek sem, a pápa és a papok sem. Mi több, aki ezeknek ezekben hisz, az jó eséllyel bajban van. Krisztus tehát példa és útmutatásával bemutatta, közvetítette azt, hogy mi a helyes út. A kereszténység és a keresztények pedig nagyon nem ezen az úton, nagyon nem a keskeny úton járnak. 43. pont. Pálnak a zsidókhoz írt levelében ez a szakasz szervesen kapcsolódik az előző pontban tárgyaltakhoz. Tehát a zsidó egy, kettőtől hatig ige szakaszokban kiemelt rész kapcsán muszáj kijelentenem azt a tényt, hogy ha és amennyiben Pál ezt valóban így jegyezte le, akkor bizony ő is igen megtévesztő módon fogalmazott. Bár, a magam részéről inkább azt tartom, hogy Pál tökéletesen képben volt az úr személyének vonatkozásában, így minden elvileg teljes mértékben tőle származó, ám félreérthető írás esetében máshol kell keresni a hiba okát. Jelen esetben például elsőként a csiaféle fordításban. A zsidó levél első részét gyakorlatilag mondatonként érdemes lenne végigtárgyalni, fontossága miatt részben meg is teszem. Rögtön a második verssel kezdeném. Csia szerint tehát ez így szól, a mostani napok utolján hozzánk is szólt fiában, akinek a mindenséget örök részé ő rendelte, ékén át az örökkorokat is elkészítette. E fordítás elvileg hűen tükrözi a görög szöveget, ám én itt mégis sokkal jobbnak tartom például a katolikus a szövegét, amely így szól. Ezekben a végső napokban pedig fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé rendelt, aki által a világokat is teremtette. Vegyük szemügyre a két fordítás általam kiemelt szakaszait. Elsőként rögtön azt, hogy a fiában vagy a fia által szólt hozzánk az Isten. Miért oly fontos ez, hiszen ha az Úrról, Krisztusról beszélünk részemről mindkét verzió helyes és elfogadható ám mégis van itt egy nagyon fontos részlet, illetve meglátás, amely egy régi vessző Annak ellenére, hogy nem bírom a görög nyelvet úgy vélem, hogy az úr vezetése forrásom segítsége-e hiányosságomat bőven kompenzálja útmutatásával és gondolatai irányításával. Magyarul súg és vezet, mégpedig az igazságra hitem szerint. Ha pedig ez így van, úgy ez mindenképpen hasznosabb adomány, mint akármennyi nyelv ismerete. 1 Korintusz 14-18-19 Hálát adok Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban beszélek nyelveken. Mégis az egyházban inkább akarok szólni öt szót értelemmel, hogy másokat is taníthassak, mint tízezer szót nyelven. Erről beszélek. Azt mondja itt tehát Pál, amit én is. Pál mondja ezt, aki akkor elitjéhez tartozott műveltségterén. Beszélt héberül, görögül, latin, arámi és még ki tudja hány nyelven, nyelvjárásban, mégis pontosan látta azt, hogy beszélhet valaki bármennyi idegen nyelven, ha ehhez a tudáshoz nem párosul Isten által adott bölcsesség, értelem. Inkább öt szó tehát értelemmel, mintsem tízezer szó idegen nyelveken ám. Értelem nélkül és hamisan. Bizony. Visszatérve a lényeghez, jó magam már jóval korábbi munkáimban is kifogásoltam azt a keresztény fordítók által általánosan követett gyakorlatot, hogy a görög szócskát, amely szótár szerinti magyar megfelelése van valvel, által, között, ők kizárólag és általánosan bennek fordítják. Jelesen leginkább ott, ahol a Szentlélek Szent Szellememberben, Isten Szellemének, Lelkének az emberben való jelenlétét szándékoznak tolmácsolni az olvasóiknak. Ezt tehát én már igen régen kifogásolom, és azt mondtam, hogy itt a helyes fordítása valvel lenne, tehát Isten szelleme az emberrel van és nem pedig benne. Erről már több pontban is beszéltem feljebb. Ám mivel a fordítók vélhetően beszélik a görög nyelvet ellentétben velem, ezért e világ szemében nyilván ők a hitelesek, míg én maximum csak egy bot csinálta okostóni lehetek-e társaság szemében. Nem úgy Isten szemében, hiszen egy korintusz egy húsz. Nem tette -e ostobasággá Isten a világ bölcsességét? Azaz, ami a világ szemében bölcsesség, az Isten szemében ostobaság. Isten szereti megcsúfolni a világ bölcseit, ezért tanították idézőjelben ostoba halászok az ugyancsak idézőjelben bölcsírás tudókat. Ismét csak erről beszélek. Nos tehát a zsidó 1-2-ben azt olvassuk egyes fordításokban így a csiaféle esetében is, hogy Isten a fiában szólt hozzánk, míg mások helyesebben úgy adják vissza a görög szöveget magyarul, hogy a fia által szólt hozzánk az Isten. De miért van ez így? Mi szerepel itt a görög szövegben? Lásd csodát, itt is a niszócskát találjuk. Ezért hát Csia kitartotta rendszeresen használt Bamben magyarítás mellett, ám a többiek ideértve a KEV angol fordítást is, az általtartalmat érezték itt helyesnek. Mert az is. Mitől ilyen biztos ez? Azért, mert ugyanebben az igeverzben, konkrétan a görög szöveg a tördelt verziók második versének megfelelő részének első szavaként felbukkan egy másik kis szócska, amely ugyancsak bírja a Bamben jelentést. A szöveges szakasza magyarul körülbelül így szól, ezekben a végső napokban. A napokban szó egyeseknél időkben, máshol felbukkan a korszakokban fordítás is, ám azt egyedül Csia érezte helytelennek, hogy itt a bamben jelentést fordítsa. Igen rosszul tette. Ő tehát felismerve a problémát, miszerint ha a nitől eltérő szócskát ugyanabban a mondatban ugyancsak bambenként azonosítja, akkor bajban lesz a ni szócska fordításakor, hiszen ha a görög szöveg valamiért egy mondaton belül ezek között különbséget tesz, akkor ehhez muszáj lesz neki is valamilyen módon igazodnia. Ezért elegánsan úgy kerülte meg e problémát, hogy az első szakaszt, amelynek a helyes fordítása ugye az ezekben a végső napokban lenne, ekként hozta, a mostani napok utolján. Ügyes. Csak kár, hogy nem hozza hűen azt a tartalmat, amit kellene. Erre mondom azt, hogy ez költészet nem pedig fordítás. Tehát ezt a problémát Csia így megkerülte, majd boldogan hozta ismét csak helytelenül a fia által helyett azt, hogy fiában. Erről ennyit. Nézzük ugyanennek a versnek a következő kiemelt részét. Ékínát az örökkorokat is elkészítette. Csiánál ismét elvész a lényeg, mert mit is jelent az pontosan, hogy Ékinát elkészítette. Mennyivel egyértelműbb és lényegre mutatóbb megfogalmazása az, hogy aki által teremtette. Ugye? Utóbbi esetében legalább már feltehetjük a konkrét kérdést, mi az, hogy valaki által teremtek valamit. Megfogom a kezét. Vagy elmondom neki, hogy mit kell tennie. Ki érti ezt az agyva keresztény maszlagot? Az ége itt valójában arról beszél, hogy az Úr, aki a Krisztusként volt jelen itt a Földön, ő maga a világ, az eonok, jelentése világok korszakok valóság, egyetlen teremtője. Az atya az Isten fogalma, a fiú pedig az, akit az emberek láttak, aki arcot adott a hitnek, lásd egy János egy kettő. Mert láthatóvá lett az élet. Aki itt járt a földön testben, ő a testélet lett ége. A megváltó Krisztus az Isten, aki az út az igazsági és az élet, hiszen egy fogalom, amit Krisztus atyaként definiált, nem képzelhető el valós miben emberi elmével. Krisztus tehát emberként arcot adott a hitnek. Láthatóvá tette a láthatatlan Istent. János 14.7 Károli, ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. János 14.9 Annyi idő óta veletek vagyok felelte neki Jézus, és te nem ismersz engem, fülöb. Aki engem lát, látja az atyát. Hogy mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát. Tehát még egyszer. Fülöp szólt, mutasd meg nekünk az atyát. Mire az úr így felelt? Te nem ismersz, nem meg engem fülöp. Krisztus az Isten tökéletes képmása mivel, hogy ő az Isten. Ő ez is, az is. Ezt kell, kellene valahogyan megérteni tömegeknek. Már a korai keresztények is azon vitatkoztak lásd például a és arius vitáját, hogy a teremtésben mi volt az atya és mi a fiú szerepe, valamint, hogy ők ketten miként viszonyulnak egymáshoz. Nem csoda, hiszen ők már még két istenben hittek. Csak később, Krisztus után 381-ben Konstantinápolyban. Mondták ki a keresztények végleg a Szent Háromság hamis tanát, amelytől kezdve már hármas istenképet vernek a híveik fejébe. Ám amennyiben egy az Isten, mert az, akkor ez az ostoba anomália azonnal eltűnik a semmiben. Most nézzük a zsidó egy hármat, ahol azt olvassuk, hogy a fiú leült az isteni fenség, így nagybetűvel, pedig kicsivel kellene írni úgy pontos is lenne, hiszen úgy egy fogalomról és nem pedig egy szeméről beszélnénk, jobbja felől. Mint az Antitriniti című írásomban is megtettem, ismét csak feltenném a kérdést, hogyan képzeled el kedves olvasóm azt az Istent, itt Isteni fenséget, Károlinál már egyszerűen csak a felség jobbjára, akinek az Úr leült a jobbjára. Hiszen konkrétan a C-féle verzió így fogalmaz a zsidó 1.3-ban, s azután leült a magasságban az Isteni fenség jobbja felől. Ki tehát, hogyan néz ki az Úr baján lévő Isteni fenség? Más verziók szerint fölség mennyei fölség, fenség, isteni fenség, felség. Azt mondtam tehát, hogy a keresztény verziók szerint az atya az Úr baljára került volna ilyen módon, hiszen ha az Úr az isteni fenség jobbjára ült, akkor tőle balra kell lennie az isteni felségnek nem igaz. Azt pedig pontosan tudod kedves olvasóm, amennyiben ismered a bibliát, hogy kik kerülnek az Úr baljára, de ha mégsem, hát tessék. Máté 25.41. Azután így fog szólni a bal felülállókhoz, átkozottak, menjetek előlem az örök tűzre, mely a vádlónak és angyalainak készült. Erről ennyit. Haladjunk tovább a lényeggel. Így folytatja az írás, Zsidó 1.8.9. A fiúhoz ellenben így szól, trónod, oh, Isten, ezért kent fel téged az isten, a te istened. Tehát még egyszer. A fiúhoz így szól, a oh, Isten, majd felkent téged az Isten, a te Istened. Tehát e szerint Istent felkente egy másik Isten, aki az előbbi istene döbbenet. És a keresztények erre lelkesen bólogatnak, hogy igen igen, ez bizony így igaz. Az összes verzió egy másik isteni személyre is utalít. Ezeket olvasva tehát szükségszerűen és elkerülhetetlenül kialakul egy kép az olvasóban, hogy van az Úristen és van a Felség, Felség azaz a mennyei Atyaisten, akinek az Úr, a Fiú Isten leül a jobbjára. Ám ha ezt elfogadjuk, akkor ha tetszik, hanem már minimum két Istenünk lesz. Hiszen a Fiúnak is van önmagából való élete és van az Atyának is. Ehhez csapják még hozzá a Szent lélekistent Istent a keresztények, és így már össze is áll az ő kis római Szent Háromság triumvirátusuk. Ahogyan a katolikus katekizmus is tanítja. Hogy ugyanegy az Isten szerintük is, ám mégis tudnak három különböző isteni szeméről, akiket meg is neveznek és különböző tulajdonságaik által meg is különböztetnek, atya fiú Szent Lélek Istenként, és akikről mint írják valóságos istenek mindhárman. Lásd ezeket bővebben a fétis és az antitrininti című munkákban. Mindent egybevetve tehát ismét csak azt gondolom, illetve tartom, hogy a zsidó levél ezen kiemelt része is utólagos keresztény manipuláció áldozatává vált. Ha ez nem így lenne, úgy azt kellene mondanom, hogy Pál nem volt megfelelően képben istent illetően, de hangsúlyozom, én mint e pont elején is kifejezetten állítottam, mindenképpen az első lehetőségre tenném a voksom, hiszen ha valaki, akkor Pál ismerte az urat. És mielőtt elbúcsúzunk a zsidókhoz írt levéltől, hadd említsek meg még egy keresztény csúsztatást. A zsidó 10 10 van szó, ahol a keresztény fordítások által általában a következő vagy hasonló tartalmat kapunk. Legyen itt példaként a katolikus Szent István társulat és a protestáns legújabb Károli. Szent István. E szerint az akarat szerint Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszeres mindenkorra megszentelődünk. Most a Károli. Ezzel az akarattal vagyunk megszentelve egyszeres mindenkorra, Jézus Krisztus testének megáldozása által. Nézzük csak meg Csia Lajos verzióját. Ez az akarat szentelt meg minket a felkent Jézus testének egyszeri feláldozásán keresztül. Idézet vége. Észrevetted. A görög szövegben nyoma sincs a mindenkorra szónak. Nincs egyszer és mindenkorra. Ott a mondat utolsó szava az egyszer, egyszerre, Egyszeri szó. Mi ezzel a keresztények problémája? Nos az, hogy a katolikusok minimum hetente áldozzák fel az úrat az összes feketemiséjükön. Pedig a Biblia egyértelműen kijelenti itt is, hogy az úr áldozata egyszeri és megismételhetetlen volt. Bizony. Az újszöv.hu portálon a szövegmagyarázatban, illetve a szószedetben, ugye ezt is katolikusok készítették, úgy szerepel az említett görög szó definíciója, hogy egyszer, majd zárójelben az egyszer mögé igyeztve az, hogy es mindenkorra. Nem. A görög szövegben az áll, hogy egyszer és pont. Nos erről beszélek. Így hazudnak a keresztény fordítók úgy általában, tisztelet a kivételnek. Nem lennék azonban tisztességes, ha nem szólnék az említett kivételekről is. Sosem találnád ki, hogy Csia mellett kik még ezek. A katolikus alapművek. Őszintén szólva én is alaposan meglepődtem, már nem az első esetben annak kapcsán, hogy a katolikus verziók, nevezetesen itt a vulgata igazodik legjobban a görög szövegekhez. Káldi ezt írja. 1626-ból e szakaszban. A meli akaratban megszenteltettünk a Jézus Krisztus testének egyszer lőtt áldozatjával. Most a neovulgáta. Ezzel az akarattal nyertük el a megszentelést Krisztus Jézus testének egyszer történt feláldozása által. Pont. Ennyi az igazság. Ehhez képest minden héten áldoznak a katolikusok. Ezzel együtt tehát ismételten el lehet és el is kell mondani, hogy az igazságot, bármennyire is kívánták -e ezt, Képtelenség belefolytani az írásokba. Ha sok verziót forgatunk alaposan megszemlélve és végig gondolva, úgy a legtöbb esetben maguktól is lebuknak ezek a törekvések feltéve, hogy kritikai szemlélettel vesszük a kezünkbe az egyes verziókat. Haladjunk most tovább. 44. pont. Jakab levelének e kiemelt részét azért ajánlom a figyelmedbe, mert ugyancsak ellentmond számos keresztény elképzelésnek, sőt. Kifejezetten annak is ellentmond, amit ma az úgy nevezett mi elnevezésű rutinima szájkol annak szitálói fejébe. Mert az Úr, Krisztus állítólag így tanította imádkozni az embereket a Máté 6.13 és a Lukács 11.4 ége szakaszok tanúsága szerint. Ne így minket a kísértésbe. Ehhez képest Jakab mit állít? Jakab egy Károli, senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Nos, mintha lenne itt megint csak némi ellentmondás. Írtam már erről korábban, de mivel Jakab levele igen fontos információkkal, tartalommal bír, ezért ismételten megemlítem a legfontosabbakat. Tehát Jakab szerint Isten senkit nem kísért. Nem Isten az, aki a kísértésbe viszi az embert. Ez pontosan így van. Bár Isten az, aki a szellemet, ilyet vagy olyat az ember mellé adja, de ő maga direkt módon senkit sem kísért. A görög írásban egyébként a Món szó szerepel, melynek elsődleges, némely forrás szerint kizárólagos értelme a próbatétel. Amint ezt az egyébként katolikus szemléletű Simon Tamás László STL új szövetségi fordítása itt pontosan követ is. Tehát STL el 613 és ne állíts minket próbatétel elé, hanem szabadíts meg a gonosztól. Ugye, így mennyire más. Mondhatni helyes. 45. pont. Ismét csak egy igen fontos tartalom a bt és ismét csak egy újabb hatalmas ellentmondás a kereszténység egyes meghatározó, különösen Lutert követő szektáinak nézetével, tanításával. Luther és a reformáció hazugságaival részletesen foglalkoztam korábbi munkáimban, így például a Szent Tehén című munka 103. Luther és a Fétis című íráson 250. oldalától. Nem véletlenül gyűlölte tehát annyira jakab levelét Luther. Hiszen ez konkrétan ellentmond annak, amit ő tanított, amely nézete okán bizonyítottan és általa is beismerten módosította, azaz meghamisította a Bibliát. Luther szerint tehát kizárólag, egyedül hitáltal igazul meg az ember. Ezzel Luther azt tanította és állította, hogy a hit cselekedetek nélkül való gyakorlása bőven elég mi több, csak ez a helyes út. Elnézett követői azzal érvelnek, hogy az ingyen kegyelem által való üdvösség csak akkor lehetséges, ha azt tettekkel nem támogatja a hívő, hiszen aki tettek által akar megigazulni, az a farizeusi álláspontot követi, amely a törvény betartásán alapuló, kizárólag cselekedetek általi megigazulást tanította. Nos, ez egy igen aljas és körmönfont okoskodás, amely számos luteránus embert sodort és szadő a mai napig is. Hiszen a valódi hit mint oly sokszor írtam már cselekvő hit. Ahogyan számos egyéb helyen is olvashatjuk az égében, a hit amelyhez nem tárul helyes cselekedet, magatartás és gondolkodás mód, az halott. Például maga Péter apostol jelenti ki az 1 Péter 2.15-ben azt, hogy mert az az Isten akarata, hogy jó cselekvéssel némítsuk el az esztelen emberek tudatlanságát. Érdekes módon ugyanezen éges szakasznál a békés dalosz verzió a fedhetetlen élettartalmat érzi helyesnek. Ezt persze csupán érdekességként jegyeztem meg arra való ismételt rámutatásként, hogy érdemes a lehető legtöbb szentírás verziót megismernie annak, aki szeretne tisztán látni az írások tekintetében. De legyen itt a számos közül még egy konkrét példa az 1p2 húzból. Jót cselekedve és tűrve kell állhatatosságot tanúsítanotok. Tehát a Biblia alapján ma is egyértelműen kijelenthető, hogy az élő hit helyes cselekedetekre sarkal. Írtam és kérdeztem már, vajon maga az Úr, Krisztus nem cselekedett? Az apostolok nem cselekedtek. Egy egész fejezet szól az új szövetségben az apostolok cselekedeteiről. Ezek után azt állítani, hogy a cselekedet nem szükséges az üdvösséghez nézetem szerint jóval több mint körűség. Még egy érdekes adalék ide vonatkozóan, tehát a Jakab 1.22-ben a görög szöveg konkrétan a megcselekvői szót hozza. Igen figyelemre hogy a katolikusok ezzel nem is nagyon vitatkoztak általában. A neovulgáta szerint cselekedjetek az ége szerint, és ne csak hallgassátok, önmagatokat állítva. A Szent István társulat szerint, a tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben. Magatokat csaljátok meg. Nos, ugyebár ez helyes és egyértelmű felszólítás, nem nagyon lehet félremagyarázni. magyarázni. Ám nézzük csak meg a református károli ugyanitt. Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Érezzük a sumágságot. Azt mondja, megtartói. Hát ezt érthetjük így is meg úgy is. Ismét csak felteszem a kérdést, ha a görögben egyértelműen, a legtöbb fordító számára is tisztán és világosan az áll, hogy megcselekvői, akkor ez a megfogalmazás egyes úgynevezett reformkeresztényeknek miért nem elég jó? Ha csak a károlit veszed a kezedbe, igen sok igazság, az ége számos mondani örökre rejtve marad előtted. Azt azért még hozzá kell tennem, hogy a Károli 2011-es revide változata már a helyes cselekvői szót hozza itt. 46. pont Az 1 Péter 4.16 érdekes módon kifejezetten Csia Lajos itt megismert fordításában a leginkább eltorzult verzió, hiszen Csia itt konkrétan megtoldotta az írást, igaz maga is dőlten hozta a görögben nem szereplő, ám általa mégis helyesnek érzett keresztény szót. A görög szöveg itt ellentétben tehát csupán egyszer említi a ma általánosan kereszténynek fordított szót. Ez tehát az elsődleges értelmezés, bár esetenként hozzák az általam kizárólag elfogadott és helyesnek tartott Krisztus követő definíciót is. A Krisztus követő vagy keresztény ellentétről is írtam már számos munkában, ajánlom is szíves figyelmetbe ide kapcsolódóan ismét a Fétis című írás kereszténységről szóló fejezetét. 47. Pont. Az egy János 2.15 a Lajos fordításában újfent nagyon szerencsétlenül sikeredett. Veszélyes módon félreérthető. Nem arról beszél itt az ége, hogy a világban levő embereket ne szeresd, hanem arról, hogy a világban levő dolgokat ne szeresd. Nagy különbség. Nézzük meg csak a Károlit, itt az sokkal pontosabban fogalmaz, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Tehát amik és nem pedig akik. Így helyes. 48. pont Valóban csak néhány mondat erejéig, az egy János négy végig hemzseg az Isten az emberben hamis keresztény tartalomtól. Elvileg ugye ezt János maga írta így le. Ám ugyancsak ő, a második levelében, a 2. János 1.9-ben csia szerint így ír, senkinél, és annál. Tehát nem senkiben és abban. Sokat beszéltem már erről is. Az ígét nem lehet tökéletesen meghamisítani, ha valaki lát és hall, akkor rá fog lelni Isten segítségével az igazságra még a mai verzióból is. 49. pont. A 18. pontban leírt megjegyzésben már beszéltem a pszichhe kontrapneuma, azaz lélek vagy szellem fordítási eltérésekről, de az itt kiemelt Ige szakaszban a jódás 1.19 esetében talán e jelenség leglátványosabb példájával találkozhat az olvasó, így mindenképpen érdemel a dolog még néhány szót. Az említett szakasz tehát így hangzik Csia fordításában: ők azok, akik válaszfalakat emelnek, elkülönítenek. Lelkiek, Szellem nincs náluk. Most következzék néhány katolikus verzió. Neo vulgáta, ezek azok, akik szakadásokat támasztanak, érzékiek, a lélek nélkül valók. Szent István társulat, ezek azok, akik szakadást okoznak, akik érzékiek, akikben nem él a lélek. Békés Dalosz, ezek azok, akik szakadást okoznak, érzékies emberek, akikben nincs lélek. Ezek a legjellemzőbb katolikus fordítások, de legyen itt még a budai féle, amely talán a legbeszédesebb, ezek azok, akik szakadást okoznak, testi emberek, nincsen bennük szent lélek. Nos látjuk tehát a problémát, amely itt úgy általában a keresztényige magyarázókat gyötri. Ugye mindannyiukban megvan az a hazug törekvés, hogy Isten szellemét léleknek szent léleknek titulálva bele kellene valahogy tölteni, ez a szent lélekkel való betöltekezés az emberbe. Szellemről náluk szó sem lehet így a pneuma szót, amely konkrétan szellemet, fuvallatot leheletet jelent, később rendelték ehhez is a lélekjelentést rendre léleknek-szent léleknek fordítják. Ezért hát a psziché, psíthe fonetikusan psziché szót, amely a legtöbb ember számára világosan és egyértelműen lélekjelentést hordozza, kénytelenek voltak másként definiálni, hiszen az nem megy, hogy a pneuma is lélek és a psziché is lélek akár egy mondaton belül. Ha az ége minden esetben jelentésbeli különbséget tesz azzal, hogy más szót használ, akkor valamilyen módon ezt nekik is követniük kell. Ebből lett tehát az érzéki, testi Simonnál szenvedély meghatározás a psziché esetében. Most nézzük magukat a fordításokat. A katolikus verziók, ezekkel tart a Magyar Biblia Társulat és a Károli Protestáns fordítása, valamint a K.E.V. angol verzió is, ugye általában az érzéki és lélekpárost használják, tehát például érzékiek, akikben nem él a lélek. Most azt hagyjuk, hogy szó szerint ez mekkora butaság, hiszen ha valakiben nem él a lélek akkor az konkrétan halott. Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy azok is, akik ilyen szerencsétlenül, vagy inkább mondjuk kihazug módon fordítottak a lélek szót. Mindannyian nagybetűvel hozták, amely egyértelművé teszi, még ha a fordítások fele ezt nem is mondja ki hogy itt mindannyian az általuk Szent Léleknek nevezett Isteni Szellemre gondolnak. Magyarul szerintük a csia és víl fordítások kivételével mindazok az emberek, akik érzékiek, Testiek, nélkülözik a lelket szent lelket, amely a hívőkben benne van. Vídő Sándor legalább bárhibásan, hiszen ő is az emberbe helyezi itt ráadásul nagybetűvel a szellemet, de legalább már a szellem szóval operál. Ezekkel szemben Csia mit is fordított? Lelkiek, szellem nincs náluk. Ez az egyetlen majdnem tökéletes fordítás, hiszen Csia legalább a szóhasználatot illetően hű volt a görög szöveghez. Amiben hibázott ez az ő keresztény fertőzöttségének számlájára írható az volt, hogy a lélek és a szellem szavaknála is nagybetűvel szerepelnek. A görög szövegben erre semmiféle utalás nincs, ott a szöveg folyamatos és kisbetűs. Helyesen, hiszen a szöveg valódi tartalma valahogy így hangzik, ezek vannak az elkülönülők, lelkiek, szellemet nem birtokolnak. De mit jelentsen az, hogy aki lelki ember, az nem birtokolja a szellemet. Ez egy olyan kérdés, amelyre a keresztény szemlélet sosem fog tudni és nem is akarna helyes választ adni. Jóval korábbi munkáimban sokat foglalkoztam ezzel a témával, különösen az emberi égó kapcsán. A lélek, aki tulajdonképpen maga az ember, hiszen nem a test az ember lényege hanem a lélek, ha nincs ellen a lélek, illetve nem fejt ki hatást úgy a test maximum csak egy gépek által működtetett zombi lehet Lásd a című írásomban, és az emberi egodémon szoros szimbiózisban van, amíg földi pályafutásunk tart. Ám ez a szimbiózis itt sajnos egyáltalán nem előnyös a lélekre nézve, hiszen az égolásd egoizmus kizárólag negatív hatást fejt ki az emberre. Ettől, illetve ettől a hatástól az ember kizárólag úgy szabadulhat meg, ha Isten, az Úr ebben segítséget nyújt neki. Már amennyiben akar. Ezt azonban kizárólag Isten dönti el és kizárólag ő teheti meg, hiszen ahogyan a zsidók fogalmaztak, ő a szellemek ura is. Ha Isten tehát ad melléd olyan szellemet, amely az egot képes féken tartani, akkor megmenekülhetsz, ha viszont nem ad, akkor még csak fel sem fogod azt, hogy probléma van. Észre sem veszed az egot gyilkos munkáját, csak akkor szembesülsz ezzel, amikor már túl késő. Visszatérve tehát a Jódás 1.19-hez itt arról van szó, hogy aki lelki testi, Természeti ember, az nélkülöz nem birtokol Isten által mellé rá fölé, és nem pedig belé adott szellemet, amely a megfelelő úton tartja és irányítja, segíti őt. Ha az embernek nincs ilyen révkalauza, akkor nem érhet révbe. Ez a helyzet. További igen érdekes példa apneuma vagy téma témakörre az 1 Korintusz 2 15 ez utóbbi kapcsán már könyvünk elején szóltam bár ott más vonatkozásban azt ígérve, hogy beszélünk még erről az ígéről. Most van itt az ideje ennek. Tehát nézzük először a teljes szöveget Csia szerint. Lelki ember nem fogadja el Isten szellemének dolgait, hiszen ostobaság neki. Nem is ismerheti meg, mert szellemileg vizsgálhatók meg. A szellemi ember mindent megvizsgál, ő maga azonban senki vizsgálata alá nem esik. A 2.14 tehát úgy kezdődik Csia szerint helyesen, hogy lelki ember, hiszen a görög szövegben ezt olvassuk. Psikikoszántroposz vagyis lelki ember, férfi, nem képes befogadni, megérteni a Sio vagyis az Isten szellemének dolgait. Én ezt inkább úgy fogalmaztam volna meg, hogy a lelki ember nem képes megérteni Isten szellemét, úgy vélem ez lenne a legpontosabb fordítás, de menjünk tovább. Tehát azt látjuk, hogy a görög szöveg mindenképpen és nagyon határozottan különbséget tesz a szövegben a lelki és a szellemi megfelelések között. Ám a fordítások döntő többsége ezt csak hamisan vagy szinte egyáltalán nem követi. Bizony. Vajon miért? Nézzünk meg néhány magyar fordítást ezzel kapcsolatban ugyanitt. A legnagyobb hazugságot a Magyar Biblia Társulat új fordítása, Ruf és a Károli kéz a kézben hozza, íme a nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. Ezek tehát a leghazugabb tartalmak, hiszen az eredeti szöveg ennek kifejezetten az ellenkezőjét állítja, azaz hogy éppen a lelki ember az, aki nem fogadja el Isten szellemének dolgait. Ezek továbbá nem tesznek valódi különbséget a psziché és a pneuma, psikikos-pneumatikos tartalmak között sem, hiszen egyaránt lelkinek fordítják ezeket, bár belátom, hogy a nem lelki megfogalmazás is egyfajta bár hamis különbségtétel. A fordítások jelentős része bár hasonlóképpen helytelenül, de legalább konkrét különbséget tesz a két tartalom között. Erre egy jellemző példa a neovulgáta, amely így ír. Az érzéki ember azonban nem fogja fel, ami az Isten lelkéé, mert oktalanság az számára, és nem tudja megérteni, hiszen lelki módon kell azt megítélni. Ez tehát a leginkább jellemző verzió, az. Eltérések a pszikikos szó esetében vannak ezeknél, ahol az említett érzéki helyett a testi, kizárólag emberi módon gondolkodó értelmezésekkel találkozik az olvasó. Szöveghűségét tekintve nagy tapsot érdemel itt Víde Sándor munkája, ahol ezt kapjuk, egy lelki ember nem fogja föl, fogadja el, ami Isten szelleméi, mert bolondság számára és nem tudja, nem képes, megérteni, mivel hogy szellemileg kellene megítélnie megvizsgálnia mindeneket. Igen. Ez a tökéletes verzió. Ahogyan én is mondtam. Most pedig nézzük a következő 2.15 verset, amelyet a bevezetőben idéztem. A görög szöveg itt a pneumatikus szóval kezd, amelyet még a katolikusok által mellékelt szószedet is kizárólag szellemiként képes csak értelmezni. Ehhez képest Csia Lajos és Vidő Sándor munkáit kivéve, ideértve a világ legnépszerűbb és legismertebb King James K.A.V. E. angol nyelvű verzióját is minden fordítás egybehangzóan így írít: a lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől semmit éltetik meg. Ha összevetjük ezt a tartalmat az egyébként helyes a szellemi ember azonban megítél megvizsgál mindent, de ő maga senki ítélete vizsgálata alá nem esik, Videó verzióval úgy látnunk kell, hogy a döntő többség fordítása amellett, hogy teljességgel hamis és tökéletes hazugság, teljes mértékben ellentmond a görög szövegből megismerhető tartalomnak is. Hiszen ott azt olvassuk a 2.14-ben, hogy éppen a lelki ember az, aki képtelen megérteni az Isten szellemét, így ítélet alatt van. Elképesztő tartalmi különbség van a két verzió között, mondhatni teljesen mást jelentenek és nem gondolnám, hogy ez véletlen. E témától búcsúzóként kérlek hasonlítsd össze a leginkább torz és hamis frissen revideált Károli majd a legjobb, Vídő Sándor által közölt szövegeket, és vond le ismét a saját következtetéseid annak ismeretében, hogy állítólag mindkettő a Biblia, a Szentírás az Isten beszéde. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki, nem képes megérteni sem, mivel azt lelki módon kell megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítélheti meg. Most a védő, egy lelki ember nem fogja föl, fogadja el, ami Isten szellemié, mert bolondság számára és nem tudja, nem képes, megérteni, mivel hogy szellemileg kellene megítélnie megvizsgálnia mindeneket, a szellemi ember azonban megítél megvizsgál mindent, de ő maga senki ítélete vizsgálata alá nem esik. 50. Pont. A jelenések egy-egy kapcsán muszáj megjegyeznem, hogy egyszerűen nem értem, hogy Csia Lajos itt miért a lelepleződése szót érezte a legjobbnak. Tény, hogy a görög apokalipszis szónak van ilyen magyar megfelelése is egy, leleplezés. 2. Kinyilatkoztatás 3. Jézus Krisztus újbóli megjelenése, megnyilvánulása Négy ókori irodalmi műfaj, de a szöveg mondanivalójának, sójának, nem utolsó sorban pedig annak, hogy ezt maga az úr jelentette Kiánosnak úgy vélem, a Krisztus Jézus lelepleződése fordítás nem ad kellő hangsúlyt és nyomatékot. Mi több, van egyfajta pejoratív visszacsengése is a -e megfogalmazásnak, hiszen a köznyelve a lelepleződés szót általában negatív tartalommal, mondanivalóval kapcsolatban használja. Például lelepleződött a csalók szándéka, stb. Értem én, hogy itt lekerült a lepel egy titokról, tehát valóban lelepleződött, de mégis mennyivel jobb, szerencsésebb itt az a fordítás, amelyel Csián kívül gyakorlatilag mindenki más élt. a szerint ugyanez. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása Károli, Jézus Krisztus kijelentése Tény, hogy a Csia Lajos által 1939-ben közreadott eredeti fordítás éppen azért a legjobb, pontosabban a legkevésbé rossz a ma általánosan fellelhető Magyar Új Szövetség fordítások közül, mert ennyire egyedi, hiszen ahol Csia helyesnek érezte, ott bátran szakított akár a keresztény elvárásokkal is, de esetenként éppen ezért lett még azoknál is rosszabb. Mint jelen esetben is. Nos egy szó mint száz, a jelenések könyve talán a legfontosabb az új szövetségi írások közül, az pedig feltétlenül kijelentendő a vonatkozásában, hogy az egyetlen, amely az Úr, Krisztus apokalipsise. Így vedd tehát szemügyre ezt a könyvet kedves olvasón persze a masajnálatos tény figyelembevételével, hogy ez az írás is, mint a teljes új szövetség itt is legalább két istent fog sugalmazni neked lásd például a jelenések egy hatban, amely így alakul s Istene és Atya számára királyságot és papokat csinált belőlünk. Jelenések 3-2, mert úgy találtam, hogy tetteid Istenem előtt nem érték el a teljességet. Tehát az Istennek vagyis Krisztusnak Istene és Atya számára, illetve Istene előtt a szöveg szerint, hiszen amennyiben ragaszkodunk ahhoz, hogy egy az Isten, úgy mivel az itt mindenképpen az, a megváltó Krisztus fog kiszorulni ebből a pozícióból. Márpedig Krisztus az Úr, az egyetlen Isten, mint azt számos helyen olvashattad nagyon helyesen a Bibliában mind az ó, mind az Új szövetségben. Ezéki el 34,11 károli, mert így szól az Úr Isten: Íme, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Tehát már előre bejelentette, hogy ő maga jön majd el a nyájáért. Róma 9.5. Károli, akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen. És végül ismét fülöbb, Uram mondta neki fülöbb, mutasd meg nekünk az atyát és ez elég nekünk. Annyi idő óta veletek vagyok felelte neki Jézus, és te nem ismersz engem, fülöbb. Aki engem lát, látja az atyát. Hogy mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát. Nos kedves olvasóm, bár mint írásunk elején utaltam erre, jóval több megjegyzés, kiegészítés mi több, átfogalmazás, illetve módosítás is ráférne e fenti tartalomra, mégis azt kell mondjam, ez a lehető legjobb a magyar nyelven napvilágot látott, általam ismert új szövetségi fordítások közül, amelyet ma az olvasó a kezébe vehet. Úgy vélem amennyiben szorgosan forgatod, nem csak nézed, hanem át is gondolod, odafigyelsz arra, amit olvasol kérve az Úr segítségét a megértéshez, úgy mindenképpen részed is lesz abban. Úgy vélem és tartom, hogy ennél, illetve a teljes biblikus irodalom tanulmányozásánál jobb és hasznosabb időtöltést, tevékenységet el sem lehet képzelni, már ami a szellemi úton való járást illeti. Ha valaki nem így látja, akkor véleményem szerint nincs még meg benne az a kötődés az Úrhoz, amelyre János is utalt az 1 János 2.15-ben. Tehát még egyszer és vég nélkül ismételve, ne szeressétek a világot, sem azt, ami ebben a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Az Atya szeretete itt leginkább úgy értendő, hogy az nem szereti az Istent. De azt is jelenti ez egyben, hogy nincsen benne szeretet, hiszen Isten maga a szeretet. Mondhatja valaki, hogy de a világ dolgait is lehet szeretni, lehet valóban, de az nem valódi szeretet. A világ dolgaihoz való kötődés az égó által generált szeretet. Tárgyakat, testi élvezeteket, világi tevékenységeket, egy szóval világi dolgokat szeretni olyan dolog, amely elfordít bennünket Istentől. Ezt sajnos kevesen értik. Ha valaki valóban szereti Istent, vágyik arra, amit ő ígért, akkor szükségszerűen el kell idegenednie, távolodnia e világtól, illetve e világ szellemiségétől, hiszen az olyan mértékben szennyes és visszataszító, hogy egy az úrhoz szívből kötődő ember igen nehezen képes elviselni azt. A világot általánosan jellemző morál, a nem létező erkölcs, az embereknek az egymáshoz való viszonya, hozzáállása olyan mélyponton van mára, hogy az egy Istent szerető, a megváltó Krisztust követő ember értékrendjével és lelkével egyszerűen összeegyeztethetetlen. Az emberek szeretete természetesen nem tartozik a világ szeretetéhez, hiszen aki Istent szereti az embereket is szereti, ahogyan az Úr is szerette az embereket. Az ember szeretet persze nem általánosítható, illetve nem hozható egyenlő szintre mindenki esetében. Nem gondolnám persze előfordulhat, hogy ebben éppen tévedek, mi szerint van a Földön olyan ember, aki egyformán képes minden embertársát szeretni. Én bevallom, például sokkal jobban szeretem a gyerekeket vagy a türelmes és kedves felnőtt testvéreket, mint egyes arrogáns, felfuvalkodott, ki ha én nem hozzáállással élő embertársunkat. Ettől függetlenül, mint mondtam, ha meglátod valakinek a lelki nyomorát, úgy képes leszel egészen más szemmel, valódi empátiával meglátni őt, amely pedig egyenes úta ahhoz, hogy legalábbis ne gyűlölj senkit. Még akkor se, ha ő árt neked vagy kifejezetten gyűlöl téged. Ha nincs már benned gyűlölet, akkor helyet adsz a szeretetnek. Visszatérve az Úr szeretetéhez az feltétlenül igaz, hogy aki valóban imádja az urat, az képtelen istennél embert jobban szeretni, amint azt fejjebb, a Lukács 14 kapcsán a 12. pontban ki is fejtettem. Sajnos ezt is kevesen értik. Már egy jóval korábbi munkámban is leírtam, ember és ember között a legerősebb kapocs az Isten szeretete. Ha valaki valóban szereti Istent, akkor képtelenné válik a másokkal szemben elkövetett hitványságokra. Persze, amint pál esetében saját tollából is olvashatta a rómaiakhoz írt levelében, az ember tökéletlensége okán képtelen hibátlanná lenni földi pálya futása során, de hiba és hiba, botlás és botlás között hatalmas különbségek lehetnek vannak. Bizony. Aki valóban szereti Istent, ha megbotlik utána nagyon rosszul érzi magát. Gyötria a lelki ismerete és igyekszik többé nem hibázni. Ha így vagy ezzel, igen boldog lehetsz. Adj hálát az Úrnak életed minden pillanatában minden lélegzeteddel. Ez nem tréfa. Aki bejut Isten országába, az olyan kincset birtokol Isten kegyelméből, amelyet itt soha senki még csak meg sem sejthet, nemhogy felfoghatna. Ez egy akkora kegyelem, amely földi ésszel, tudattal felfoghatatlan. Ez hát az örömhír! Ha képes vagy rá, add te is tovább! Most pedig térjünk rá könyvünk utolsó, ám ennek ellenére nagyon fontos fejezetére, amely ugyancsak az egyetlen Istenről, Krisztusról, a szeretet Istenéről szól.